Radio Calimera, radio libre e autoxerida. A ver. Sentan-se. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos, nhaa! los sapoconchos los cachopongos el cambio climático ya está aquí el cambio climático ya está aquí cierto que tenemos si tempo para Temos tempo para tomar o sol Faremos en Chinzo un novo Las Vegas Faremos de Compostela un novo salón Un parque temático nas Fraga do Eume Quen quere agua puidendo o sol. Malo será, malo será ah. Nunca hai máis pasta do joberno central Agora ser por fin un um máis Na política turística peninsular O nivel do mar Na profundidade, calentitos madrileños Cos pesa, remollo na sala de estar E a miña boeta, treinta e xenas mais Morrerán con segredos da terra e do mar Pero as mozas que queremos ademones adaptar Parindo jalequiños con chamizo tropical Jalíza, chamica, mamá Adiós Fontes, adiós rehatos pequenos, adiós e che dicir tres cousas, xa non sei se nos veremos, es que créase ome e a nos da súa costera diche isto tan a mi para gobernar a terra, sintectaremos la con congre, nos e da pírula machica Xe que limpe esta coche E afana menos fea Jalí chamita Mamá África Na terra da naviza Jalíza, chamita Xa caremos dos a o, Por fin antes de ma ido Vaya Má África, na terra da Naviza, Jaliza, chamiza, sacaremos los A y O, por fin antes de Má y O. Bo día e benvides ao sapo concho, sou matutino da Radio Calimera. Eh, bo, hoxe imos comeza o programa, pois pues, falando de... Bueno, a verdade que a temática da de, defensa do medio medioambiente, do, do, do medioambientalismo, do, da necesidade de que entre todas concienciémonos no? de, de que non, non hai planeta B, pero ainda que houbera, é, é, é no, dicir, cuidar, cuidar este donde, donde estamos é unha responsabilidade, no? é a nosa primeira protagonista do, do día, Pues bueno, Ela leva moito tempo traballando, facendo tamén desde o voluntariado, desde o activismo, pois pues isa defensa do, do medio ambiente dentro de, de, de un marco, porque claro, é moi, moi complexo poder abalcarlo todo. Ela é Monse Valencia, ela é asesora xurídica, pertenece á plataforma Agua Limpa Xa, E tamén, a nivel na nacional, Agua Limpia ya eh, se engloba dentro da de coordinadora Stop Ganadería Industrial. Eh, o primero, si, creo que non nos, no nos hemos equivocado, pero antes que nada, agradecer. Eh, eh, nada, mo, mo bo día, Monse. Hola, bo día. Grazas polo convite. Nada, que va. Gracias gracias a vos. Eh, de verdad que estas cosas sempre o, o a, a decimos, pero, eh, pero moi especialmente, ¿no? Toda a xente que, que levais no campo de de, de traballando de a defensa do, do entorno e de, do medio ambiente, pois pues, pues moitas gracias, porque é un traballo moitas veces, non é recompensado, por decirlo así, pero tampouco, a veces, hasta mal visto moitas veces. ¿no? De... Pero, bueno, si queres, por, por, por comenzar, eh, para, para situarnos un pouco e facer un pouco de, de contexto, de, decíamos iso, ¿no? que, que eres me estás perteneces a Plataforma Agua Limpa Xa, pero que exactamente la, la plataforma agua limpa ya, bueno, pues a Plataforma Agua Limpa xa, Monse? Eh, a Plataforma Agua Limpa xa xorde por unha eh, necesidade consensuada entre as distintas veciñas e veciños da Comarca da Limia, de Xenzo de Limia e da Comarca da Baixa Limia. Consensúan a necesidade de crear un espazo a través local cal eh, protestar ante a Xunta de Galicia, ante os concellos e ante o Ministerio pola incapacidade destas administracións de poñer fin a... a a extensión eh, e a problemática que xorde das granzas industriais gandeiras eh, da comarca de Xinzo de Limia. Este tipo de instalacións industriais, os seus residuos, están eh, producindo unha problemática non só ambiental, senón tamén de saúde pública, a que as administracións non se queren enfrontar ou non se querían enfrontar ata estes últimos anos. A, a plataforma nace coa idea de colaborar e de preservar as augas, os pozos particulares, por exemplo, por por un exemplo, de moitas das poboacións, das aldeas, das parroquias, da comarca Valimia, da Baixa Limia, sobre todos da comarca Valimia, están contaminados, altamente contaminados por nitratos. Non podemos mirar a outro lado, non se pode, non se podían seguir autorizando explotacións gandeiras, instalacións de explotacións gandeiras nin ampliacións destas, destas explotacións como veu facendo e segue facendo a xunta de Galicia. entón eh, bueno pois como vos digo concentrámonos nesta plataforma co ánimo de colaborar coas administracións e pedirlles dun seito como digo colaborativo e comunicativo a necesidade de reservar actividades laboral da zona, claro que sí, pero non a costa da deste tipo de de instalacións que non benefician a ningun. Os propios gandeiros atópanse co, coa problemática de non saber que facer cos xurros, cos puríns, Que, que salen de estas macrogranjas. Sí, porque eso, ¿no? Lo último sobre todo que, que, que comentabas, ¿no? De de moitas veces quando falamos de do tema das macrogranjas, ¿no? Enseguida se, se fala do, do perder traballo, do perder, pero bueno, que, que como ti dis, ¿no? Que que as cousas se poden facer de, de, de moitos seitos moitos se poden facer eh, ben y que, que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? que, que parece que no, de, de que hasta dónde podemos. no Es decir, si si o, o una empresa o un negocio implica eh, destrozar, contaminar un, cualquier vent, pero un vent tan, tan importante ¿no? como el, el agua, de algún modo hai que, a que pon, poner freo a eso, supoñemos. Efectivamente, ademais, é que estamos falando eh, dun ben de naturaleza pública, dun ben público como é o medio ambiente, a propia Constitución Española no seu artigo 45 defende a necesidade de preservar o medio ambiente, obrigas e responsabilidades tanto para a cidadanía como para a propia administración. Entón, o que non pode ser, efectivamente, como ti expresas, o que non pode ser é que o lucro Dunha serie de, de grandes empresas non falamos do pequeno gandeiro falamos de grandes empresas e gra, grandes grupos eh, empresariais que están explotando o na zona da línea eh, os seus lucros estea por encima da preservación do medio ambiente da saúde pública porque estamos falando de, de, de, de posibles eh, ilícitos ambientais, non? Que sae outra cousa e que non estamos solicitando nada que estea fora do marco normativo e que non se está cumplindo As normas ambientais eh, no val da línea, nin augas abaixo eh, na baixa línea cun en coro, como das conchas, cuas augas totalmente eutrofizadas, a consecuencia das cianobacterias que proveñen das granzas da línea. Temos unha problemática coñecida a nivel internacional, porque sabemos e eh, puxeronse en contacto moitas veces eh, coa plataforma eh, medios de comunicación franceses, por exemplo, porque temos unha grandísima problemática na línea, na provincia de Ourense, desconhecida a que as administracións competentes fan oídos xordos Tenemos que por qué a esto. Sí, porque porque eso como tú comentas, no es decir ahí bueno, nos ponemos nosotros primero, no vamos a, a decir decir, pero eh, un, un, un gran de, desconocimiento, ¿no? Porque antes de hablar un poco co, con vos estuvimos mirando, ¿no? Es decir, de pues eso hablamos fa, de, de esta zona, hablamos que, que hay unos meses eh, o, bueno, hay casi ahora un, un año, ¿no? O justo pasado ...o verano lo, lo que es la, la zona de, eh, del encoro de, de as conchas pues pues era era pechado porque había un nivel de contaminación 3 eh, que o nivel máximo de, de contaminación que afectaba tanto a las conchas como a las playas fubiales, ¿no? de Poto quintela, Corgo y Arrola, es decir, pues eso, ¿no? niveles exagerados de nitratos, que, que eso, máis alá de, evidentemente, afectar a natureza, eso afecta ás persoas, es decir, que era, que era eh, non se sabemos si é, perigoroso bañarse en, en, en, este, en este encoro. Totalmente, o que nos atopamos ano tras ano, a situación do encoro das conchas, eh, da, da contaminación oficial, porque extraoficialmente ele era contaminado dende os anos 90, pero oficialmente no que se produciu a primeira explosión, a gran explosión de cianobaterias, foi en maio do 2011. Pero que todos os veráns atopámonos coa irresponsabilidade da Consellería de Sanidade que ten competencias para o control e os avisos informativos da situación das praias de Porto Quintela e o corgo que ten que avisar os concellos desas praias para que estes coloquen eh, cartéis dicindo, pois pues, como xa atopao en Coro, eh, o que temos todos os brazos pola altas temperaturas é eh, que se produce como a bendiz un alerta 3, eh, un nivel 3 por fiano de altísima perigosidade, non se poden nin pasear nas beiras do do encoro, nin se queira recomendable pasear porque hai unha contaminación aeróbica tamén. Eh E o que atopamos é que membros da plataforma de ciños e incluso turistas teñen que chamar para preguntarse, efectivamente, se poden bañar porque hai carteles, como pasó o ano pasado, de, de aguas excelentes, de calidad excelente. Entón, é unha temeridade, é unha, temeridade, unha irresponsabilidade absoluta manter este tipo de anuncios que son totalmente eh, erróneos e eh, que dan eh, pe a que, a que moita xente chegue e coma bendi mm. pues se dañe é unha temeridade moise queríamos preguntarche porque moitas veces no cuando falamos destas de cousas eh, eh, pues eso no falamos moitas veces de, de a responsabilidade social da responsabilidade pero en este caso si nós no, no tenemos mal eh uno, o, o a principal eh, eh, empresa ou conxunto de, de empresas que, que están de, detrás de é es es de as principais empresas alimentarias do, do, do, da Galicia que escoren. que, que scoren, ¿no? es decir, es eh, una empresa que factura mi, miles e miles de de de millones ao ano con un gran conxunto de traballadores pero que se salta como quere a, a calquer medida, es decir, eh, por lo que hemos visto, ¿no? Es decir, eh, es no, es que, que os camións desta de empresa cheguen alía ao a en coro a, a, a tirar os, os purines e, e, e contaminalo, eh. Eso é verdade. Bueno, eu eh, non vou poner na miña boca o nome desta gran empresa por por cuestións que sucederon eh no pasado. Vale. Entón, unha vez axa provas, eh, que axai, pero unha vez que se consensúe todo dentro dunha, que se, que se expoña todo dentro, encima dunha mesa, eh, poderemos falar libremente. Vale. Porque vivimos nun nunha terra, nun territorio que está penalizado dicir verdades. Entón, temos que ser cautelosos nese sentido. Si sí que sí, é certo sí. que hai unha gran empresa, efectivamente, mm -hmm. como a Tibis, por todos coñecidos, e, ademais, e, existen unhas probas que tir colles o Diario Oficial de Galicia, onde ameirán de parte dos produtores gandeiros que piden unha ampliación de granxa Porque agora mesmo, dende fai algún tempo, xa non se conceden novas licencias para novas granzas, porque non hai espazo no val da línea onde situalas, pero sí para facer ampliacións que, ao final, é un hacinamento animal, un maltrato animal, que, ao final, o que se producen, ademais, é alimentación Eh, carnene loucos eh, eh, de mala calidade, de baixa calidade. pero como, ven, di, como digo, colleso o diario Oficial de Galicia e aí podes ver perfectamente que a, para quen traballan este, estes gandeiros ou incluso pois que has pois esta gran cooperativa solicitando tamén os seus, os seus permisos. Perfecto. No, no, perdoa, así que no, no queríamos meter a ninguén en, en... No, ese, o, o en, no, digo, digo tú por experiencia. Sí, sí ay, no, ay, no, ay. que eso es... <risa> que estamos nos enfrontando a, a, a un grupo empresarial mm. eh, sinalado na lista europea das empresas máis contaminantes a nivel europeo, no posto desacete. Estamos falando dun grupo empresarial que posiblemente tome decisións antes de que as tome a conselleira de medio ambiente ou o conselleiro de medio rural, posiblemente, pero vamos. Porque eh, a apoquese de veces, o sea, falando quando falamos de bueno, neste caso, decir de, de falamos de, de das macrogranjas, no? Falemos de, de os residuos, no? De, de o que o que de, de o lixo, por decirlo así. Suamente, no es decir Pero, claro, este es un tema que, que, que creo que mm, eh, al planteamiento es, es, es, es, es a mayores, ¿no? Es decir, porque, claro, aquí hay cuestión. Su, supoño que de algún modo, es, por eso estáis dentro de esta plataforma a nivel estatal, no hay es tanto, evidentemente, que, que, que se pare o que se está haciendo, bueno, mal, por decirlo también hay muy suavemente, no no, no la zona de, de línea, sino que de algún modo debe haber un cambio, ¿no? porque claro, o, a solución non é que os, os residuos se baixan de Limia e acaben en outro lugar, porque se non larga acabamos digo porque estou moitas veces, no digo de ti, desde desde de, de a tua experiencia, sobre todo no campo xurídico, realmente hai unha posta por, por por non sei como decir, pero por para que as empresas agora de de contaminar, a hora de de levar a cabo este este tipo de De, de delitos, es decir realmente sea máis caro eh, contaminar que non contaminar? Bueno, eso sempre foi unha premisa que se defendeu, a, chegado un momento que era máis xa, máis barato, efectivamente vese moi claramente, sobre todo nas empresas que contaminan de, empresas de extracción mineiras bueno de, eu non me atrevería tanto a decir iso, uh. eh, espero ter avanzado nos últimos anos Eh Quero ter unha visión máis optimista Máis pesimista das propias administracións Dos técnicos que firman eh, Que eh, poderían incorrer moitos deles Como pasaba antes en prevaricacións eh, Espero tamén eh Pois dar A marxe de confianza a As institucións judiciais O Servicio de Protección da Natureza Entón, eh, afastándome un pouco Desa idea que lle sé Máis barato contaminar Pode ser, pode ser, non, non sei Seguramente en moitísimos casos sí Pero eh, a cuestión é que hai que cambiar eh, o modelo eh, productivo mm. Hai que cambiar de sistema. en Non vou xereu nin, nin membros da plataforma que ofrezan un sistema alternativo. Ten que ser as propias empresas obrigadas ou acordadas eh, cos servizos administrativos, coa Administración, coa Xunta de Galicia, co Ministerio, que se senten a facer un plan e que se senten a facer... Unha alternativa é de feito, dende que a Xunta de Galicia, no 2019, pon en marcha o que denominou a Mesa da Línea, que era un, un espazo eh, participado eh, no que estábamos membros da, da plataforma, gandeiros, agricultores, tamén hai unha pequena gran problemática co tema do... Dou uso masivo de herbicidas e doutras sustancias contaminantes na agricultura intensificada que hai tamén en xinzo de limia, non? Pero dende o momento que Medio Rural pon en marcha esta mesa da limia da que ia salir un plan que parece ser que ia salir eh, o ano pasado non saliu pero que que, que saíra este, este primeiro semestre de momento non hai visos de que vaya a ser así Aí, Medio Rural está admitindo, xunto coa Confederación Hidrográfica do Mío Xil, que estaba de acordo eh, no funcionamento deste, deste espazo participado, desta mesa da línea, está admitindo que temos unha problemática. É que deseito xeneroso, deseito consensuado e participado, entre todas, temos que porlle fin e eh, solucionar algo que, que, ao final, a responsabilidade eh, é compartida entre a Administración e as empresas. Es decir, o mesmo que as empresas chegan a acordos coa administración para executar po, poñamos proxectos eólicos, pois neste caso teñen que buscar outro xeito de, de granza, de outros, outro tipo de, de sistema e eh, non a, a, o industrial, ou intensivo eh, que temos agora, que a todas luces vese que non está funcionando, non dá unha cobertura laboral Como se está dicindo, non eh, proporciona eh, carne de calidade, non proporciona eh, seguridade para a saúde pública, nin para o medio ambiente. Non funciona, é un sistema que non funciona. Hay probas suficientes e temos que cambiálo, porque senón vai se volver a zona de sinzo de limia irreversible. Ademais que se está coartando a posibilidades de que haxa outros negocios máis hostibles, máis ecolóxicos eh, ou máis respetuosos con medio ambiente, con medio rural, que poidan afincarse en xinzo de línea unha baixa línea. É dicir, na baixa línea no que hai eh, unha actividade económica o límite, é dicir, en números vermellos o único eh, factor predominante na economía da Baixa Límia era o turismo, porque estamos, ademais, cun encoro que está no límite do parque natural transfronteirizo transfronterizo eh, xures-lleres, o único que hai en Europa, e agora o que temos é que un dos atractivos, que era o encoro, con deportes náuticos, eh, bueno, co, co albergues, eh, as actividades que había no corgo, pois pues, uh -huh. pues todo eso rematou. Entón, que facemos? Que facemos? As administracións gastan un montón de viñeiro, están pedindo fondos Next Generation para evitar a España vaciada, e o que estamos topando é que na realidade o día a día é que o, o, o, o asente do rural estamos reclamando. Estamos aquí, esto está se quedando vacío, non hai servizos, non hai unha economía saneada por culpa, neste caso, da mala preservación do medio ambiente, do rural, e eh, eh, dun sistema intensivo industrial gandeiro que non funciona, e que está mermando pois toda eh, ambas comarcas, a, a, a da, da línea e a da baixa línea. Sí, porque te, te escoitamos, ¿no? E isto si sí que o decimos nós ¿no? como como sapoconcho, no é de de escoitamos de, a a, a ti agora, ¿no? Es decir, falamos quando falamos con con desde os movementos que tamén están na defensa Do, do rural por el tomado do, dos macroparques eólicos, ¿no? Decir de, notamos algunhas cousas, No Decir, notamos por, por, por un lado a, a falta de, de, de, de, como se diría, de, de baixar a falar desde as administracións coa xente que, que está aí desde a propia veciñanzacir máis alá de, de tamén desde as organizacións no pero a propia veciñanza está reclamando que, que se fale que se le escoite no decide y eso non se está facendo por, por desgracia creo que de, de, moi, de moi pocas administracións non decir e por outro lado o, o, as cousas de, de sempre acabar ecir eh, facéndolo todo a Ah, moi rápido porque porque cando as cousas se van anunciando, no, no, no es decir, hasta que no, como se ve dicir, ¿no? hasta que no pasa a desgracia, no, non no ponemos non no pomemos o parche, no, es decir, no, no o, o tema de prever e está parece que que mai visto. Decimos esto, no, es decir, porque estamos falando de, de hasta egoístamente, es decir, De, de algo máis alado do, do tema económico Por o tema del de, de, de, de desenvolvimento É es dicir, estamos falando de agua É dicir, uno dos recursos É dicir, que, que xa lleva moito tempo Anunciando moita xente, no Que estamos falando do, do por desgracia Non quero non, creo, non nunca así, non? Pero o petróleo de, de xa, non? É dicir, unha cousa máis, máis ben escasa, non? É es que eso también afecta ¿no? a, la, a la vida diaria digo todo esto no es decir porque quería preguntarte not ti desde desde la parte jurídica no desde desde esa experiencia es decir hay facilidades cuando una, un, una persona una entidad quiere presentar una pues eso no una querella una demanda es decir realmente la, las, las leyes eh, ponen facilidades para que estas cosas pasen preguntamos de verdad desde desconocimiento eh? no esta no es una pregunta intencionada no sabemos por eso preguntamos Bueno, na túa exposición deches bastantes puntos clave para min que quero remarcar efectivamente non hai vontade política para levar a cabo e para implementar procesos participativos procesos de información e procesos de transparencia, pese a ter normativas xurídicas suficiente que avalan estos conceptos no ámbito do medio ambiente o convenio de ARUS eh, que se transpuxo eh, a través das directivas europeas a Lei 27-2006 Eh, esta lei é es suficientemente clara agora de, de, de que as administracións promovan procesos participados e eh, procesos nos que a veciñanza poda acceder á información eh, esta información accesible, legible e asa, polo tanto, transparencia porque senón o que nos atopamos é es que a Administración e agora mesmo eh, a Xunta de Galicia sobre todo, tamén o Ministerio tamén as Administracións locais están topando cunha verdadeira problemática porque sa, están saindo a luz incluso informes da valeduría do pobo do defensor del pueblo, uh -huh. non que se di que a transparencia que están promovendo estas Administracións non é democrática porque está chamando transparencia e participación da defiñanza en plans e proxectos medioambientais, por exemplo, a facer alegacións. E todos somos conscientes da problemática que suscitou que a Xunta de Galicia pusera como período de alegacións a documentos de máis de mil páxinas dos proxectos eólicos e que pusera un prazo ademais para alegar de 15 días. Eso non é participación, eso non é información, eso non é democracia participativa porque ninguén, ninguén, ni se queira un experto xurídico, eh, pode eh, en 15 días presentar unas alegacións a un do, a un documento que empresan que eh, presentan grandes grupos empresariais como Grinalia, que teñen un montón de xente experta traballando para eles, se pillas un documento, un estudo de impacto ambiental, o que tes que facer de alegacións, un estudo de máis de mil follas é totalmente inviable. A administración sabe o, e coñecedora está, bueno, pois actuando eh con mala intención, digamos, ¿no? Mm. Entón, aparte que ti dis, eu son unha gran defensora da vía administrativa. As denuncias administrativas gratuitas, gratuitas, porque se me vou a unha querella xa teño que ter abogado e procurador, incorrer en gastos e facerme un proceso judicial costoso economicamente e psicológicamente, porque merma moito, bueno, pois o bienestar das persoas que se meten nun proceso deste tipo. Entón, cando se trata de cousas como medio ambiente, que é un ben público, como digo, eh, que eu defendo e o defendo para todos, non para o meu beneficio, é un beneficio global para toda a cidadanía. Pois teño que dirixirme á administración cos medios e coa súa vía gratuita, porque a quen quero denunciar, é a quen quero denunciar. Esto corre, é, é, funciona, é viable, bueno, pues pois, viable é a posibilidad de ates, pero que funcione, pois non é certo. Non está funcionando, eh tanto as entidades ecologistas como moitas plataformas, como moitos veciños de xeito individual ou agrupados están se vendo abocados ou estamos nos vendo abocados a ir a vía judicial. É unha gran problemática, o millor cando hai un recoñecemento por parte do xuís de que efectivamente hai que parar tal actividade mineira, gandeira ou o que xesa, pois xa temos unha situación medioambiental irreversible, pois xa, o millor eh, que nomeas tanto tema da auga que un dereito público, eh, un dereito humano, un ben universal e que debe preservarse por todas e por todos, é necesario para a vida. Entón o millor cando se determina por parte do, dun sulgado ou dun tribunal, eh, pois que tal actividade, como digo, empresarial, etc., coas administracións polo medio, con prevaricacións, e con fraudes ou o que xesa, pois é que hai delito, ou mellor cando vamos a recuperar ese den, xa non se pode recuperar. É dicir que que atopámonos tamén, a parte da inoperancia, e moitas veces das malas intencións das administracións, atopámonos tamén co, co factor temporal que non xoga a favor porque tamén sabemos que como están tamén os xulgados con expedientes ata arriba entón para min as cousas da administración resolvense en vía administrativa pero as administracións tamén bueno, pois alegan que non teñen fondos que non teñen recursos que non teñen recursos humanos entras nesa, nesa bola eu dende logo levo moitísimos anos no, no tema xurídico ambiental e as cousas, fai 20 anos funcionaba muitísimo mellor que a día de hoxe que se supón que hai máis medios. Wau. Si. Complexo, complexo. Sí, Co si, sí, sí, o, o, mm. o creemos, cremos polo que escoitamos, polo que analizamos un pouco, ¿no? de porque además, ¿no? falamos do, do aspecto jurídico, falamos ao principio, no, de, de que evidentemente, pues detrás disto de hai unha gran industria, no? É pero tamén mm. remarcar, no, falabas ti de, de ver esa parte un pouco un pouco moito, po positiva, ¿no? Que hai e que, que, que... por eso, ¿no? Por, por exemplo, ¿no? Vemos non só en la Galicia, pero en este caso tamén en la Galicia como como, ¿no? Como como se si que hai outro tipo, tipo de forma de ter empresa, outro tipo de forma de facer negocios que que que podan ser eh, no, non non só viables, sino que tamén eh ar armoniosos e moitas veces hasta hasta favorables para, para o medio ambiente, ¿no? Es decir, y e non teñen por que estar eh discutido o beneficio bien entendido con con, o, con pues eso con, con el entorno natural, ¿no? Es decir, porque parece eso que solo se pueda hacer desde la pues eso, ¿no? ¿no? No nada de fala de no no tener o no comer o no determinado tipo de empresas o de sino de que las cosas se fagan con esas cousas que, que, que se dice ¿no? de, de sentidiño, con xeito digo porque por exemplo ¿no? vemos o, o, o tema de las empresas ¿no? de, de emprendemento social eh, que sí que hai outras maneiras de, de facer as cousas, non? Sí, sí, hai pro, probas suficientes e de feito eh, agora mesmo na actualidade hai moitísimos cartos eh, chegados a, da Unión Europea a través dos fondos Next Generation pero non exclusivamente eh, que se están repartindo a través das administracións, a, a fundacións, a asociacións que levan a cabo proxectos súper respetuosos coas comunidades, coas comunidades eh, que se van beneficiar eh, e que, eh, que non pode haber só grupos, grandes grupos empresariais eh, eh, expoliando recursos naturais, non? Ten que haber xente que deseito respetuoso poida cañarse a vida eh, levando a cabo proxetos, como decimos, eh, sustentables en, en, en todos os sentidos, medioambiental, social eh, económicamente. É viable, claro que sí, claro que é viable, é posible, pero dun xeito moito máis humilde é eh, eh, moitísimo máis conectado co, co medio ambiente que o que fan estes grandes grupos empresariais que xa te digo que en Xenzo de Limian non viven eh, ningún dos grandes mandatarios ni directivos eh, do grupo empresarial eh, que que vamos, que está fin, fincado exacto. efectivamente que está interesado no no negocio de En zinzo de línea non Pero que xa non falamos só so, que, que está moi benddicilo, non pero non falamos só so de ter sentidiño estar concienciados, o respeto polas comunidades polo rural e que estamos falando de que hai normativa, hai normas, hai leis que hai que cumplir. e punto. E o teu beneficio económico, o teu lucro o lucro empresarial non pode estar por riba desas normas. E, está pasando, claro que está pasando. E imos tarde, claro que imos tarde. Sí. respecto a xinzo de limia agora o Ministerio aventurouse por fin, despois de anos, bueno, imos declarar a zona da limia e o encoro das conchas como zona vulnerable aos nitratos. Da ese titular, e, e que? E que facemos? E logo, acto seguido, aparece a xunta, que bueno, que haberse o retrasaba un pouco. <risa> bueno, claro, es que moi grave, é moi grave non podes retrasar unha cousa un imperativo legal Si, sí, e tam, tamén un pouco non escoitándote de decir no porque nos que vimos de outros campos nocir que, que moiras veces eh, se dice no es que no, non hai eh, nocir digo porque que quede claro que, que sou en este caso na naspa na aspecto jurídico e eh, Moitos profesionais, moitas profesionais Las que estáis traballando As que tenéis, eh, pues eso, no Ferramentas, posibilidades Digo porque moitas veces se di que de No, es que no hai especial No, sí que hai xente traballando Sí que hai alternativa A cuestión es escoitar A cuestión es saber Que eso, que ás veces hai decisións Que realmente eh, non van a ser... Eh, Ben agollidas por os grandes empresarios pero falamos de creo o coido creer que de, de que os gobernantes deben gobernar para para eso que, que nos nos chamamos pobo, no es decir la xente de o povo quero creer en esa parte no es decir tamén ser bueno no vemos no, nas tede nas túas redes sociais no como como compartes bueno una, una noticia que, que chega de, de, de Aragón ¿no? desde a zona de De, de huesca que, que bueno que hay una como una una victoria vecinal ¿no? en, la, en la zona de, de lo porzano digo un poco para para decir que, que destacar ¿no? Y para no sé pero ser por eso es muy importante para con la gente que estáis en con este tipo de, de movimientos de organizaciones que, que desde o, o asuntanza de las personas podemos realmente presionar y podemos hacer que las cosas cambien o sea que lo tengamos todas claras que no es sin cieloelo no lo es pero que se puede hacer Sí, sí, sí, sí, está clarísimo eh, A victoria de Loporzano que o Ministerio eh, declare como, como reserva natural fluvial ese, eh, sí. ese acuífero que o que vou mm. é, un, é un paso no que detrás efectivamente hai unha loita veciñal, é un traballo eh, é claro que se poden eh, conseguir cousas a administración, os, os poderes públicos xogan moito a cansar a cidadanía final acabas, eh, moita xente acaba abandonando, isto non serve para nada e non é certo. O que pasa que hai que seguir, hai que a, a, eh, apostar, eh, contratar abogados, contratar técnicos, hacer peritaxes, e ao final consíguese. O final consíguese porque as normas están aí, hai que cumplilas. Sí, por eso, un pouco queríamos e, e, esa parte e ¿no? xa, ¿no? es decir, tam, tamén esto nos gusta ¿no? tam, esto sí que o decimos nos porque somos unos, unos moi defensores de, de saber entre todas no es decir, de, de que as leyes están para que se cumplan e que nos moitas veces que nos vemos pequeñas en xuntanza podemos chegar a moitos a moitos lugares do, do cambio, pero tamén de, de a nivel personal, que moitas destas de cousas, pues, evidentemente, pasan... No, no, esto non é, no é culpabilizar a ninguén, simplemente que ir asumendo responsabilidades, e saber que hai moitas cousas que pasan por, por ir consumendo un poquito menos de moitas cousas, é ¿no? dicir, consumir lo que realmente seja se, se, se necesario, ¿no? digo, no tema da carne, pero podo falar do tema do lotro domésticos, do tema de tantas cousas, é ¿no? dicir, porque vemos agora que se fala de, de apertura de, de unha mina de coltán, de bueno de moitas cousas que a la larga veñe por, por, por esa gran presión de, de, de necesidades de, de recursos para fabricar móviles, para digo porque entre todas sin, sin flashelarnos ni sin que podemos hacer coxiñas desde desde la Xunta de desde o personal y en este caso también, ¿no? Es decir, que, que apostar por una por una ganadería que que sea máis acorde con, con o respeto animal, con o respeto á naturaleza, que a la larga é o respeto hacia nós pues eso, en este tipo de cousas, que tamén es apostar por iso. Eh, eh, a que a xente que poda, porque tamén sabemos que ás veces os precios no, non... Pois pues eso, que, que o mercado es un pouco cruel, por decirlo así, e hai xente que non se pode acercar a este tipo de produtos, porque tamén este oh, un pez que se, se morde a cola, no de si hai pouco consumo, o pre precio máis caro. Bueno, decimos un pouco eso iso, ¿no? de, de apostar porque... Porque sí que podemos facer cosas, digo, porque ti estás no, na parte eh, xurídica que supoño que sempre é a última ou penúltima parte, ¿no? de, pero que eu creo que a importancia de, de, de preveír ¿no? e de, de facer que, que as cousas non no xeguen a suceder, ¿no? que, que creo que eso sería lo... Lo ideal porque sí que queríamos preguntarte no lo ba más tiempo cuál es la situación eh, digamos más o menos a, actual eh? es decir cuál cuál es la perspectiva que tenéis vos desde desde ahí desde línea de, de, de cómo va a desenvoluparse todo todo esto ¿Va, va a haber creéis que puede haber cambios cuál es la situación que, que preveéis? bueno nos vende de luego a línea de, de trabajo apunta y a presionar para que se cumplan as normas, para que se deixen de autorizar ampliacións de macrogranza, sepa que se faga algo cos purins eh, e que estes deixen de ser eh, vertidos directamente ou ben a través dos acuíferos, porque os xurros son esparcidos moitas veces ilegalmente en Montes e fincas como dixías antes, xa non hai xan na línea que ature tanto xurro, e se están desplazando os vertidos de xurros a comarca de Allariz e, e, e, pola zona de Maceda. Non? Entón, por fin, hai que poñer fin o vertido río-limia deste espurín. Hai que deixar de conceder eh, licencias de ampliación. E hai que Ved un modelo de, de, de, de consumo máis sustentable como, como comentas, un modelo de consumo máis sustentable é A palabra clave é de crecer É de crecer non en algo negativo É que debemos desaprender o aprendido da liña capitalista Que interferiu nas nosas vidas dende hai anos É dicir, dende que te levantas pola mañá ten que facer un exercicio reflexivo de que cousas precisas e cales son totalmente innecesarias. Totalmente e que se vive igual ou millor. E, dende logo, é un compromiso e unha responsabilidade, como diz, que temos de xeito individual e volvemos a repetir esta frase que naceu en 1987 co concepto de desenvolvemento sostible de preservar o medio ambiente para as bindeiras eracións, mm. e accións. É a nosa responsabilidade. Pois pues sí, pois pues, co, co, con ese, esa idea, con ese plantexamiento, por, por a nosa parte de verdade que, que moitísimas gracias que, que sabemos que, que vais moi liada en moitas en moitas cousas adiante por eso agradecemos moito este este tempo a, a animar e eh, felicitar de verdade a, a, a xente que estáis detrás de, de agua limpia xa e eh, a a toda a xente que está nesas plataformas ¿no? por, por la defensa de, de, de o noso, de o verdaderamente noso, e que si ti queres engadir calquera cousa, nos encantada de que o fagas Graciña, a vos polo convite darei traslado do vos agradecementos membros da plataforma claro que sí pues Moitísimos moit, azos de, de verdade e estamos en contato para lo que querades Graciña ah, bueno. so. Estupendo, ata próxima Antón Esta é unha radio libre A Calimera Let's enjoy and share the sweets sweet and aroma of a small flower I all the songs and I love some rich bit of Babylon just so simple, my sister my ambition It's just listening to my nature My brothers, our version is so cheap Keep it simple, my sisters, my ambition is just listening for my nature My brothers, our version is so cheap The water caresses the rock in the me uh. I sing my ears now to hear clear A billion of my pocket I feel so rich So very rich I collect all this of and sing to each And everyone who is the center Within poison cough cause Enjoy yourself oh. Is it later oh. than you think oh. Some say those small things don't fill my fridge I'm sure about one thing Cause it works for me I won't let them use the tricks to win No, never, never I shall shine brighter than that My my sisters, yeah, yeah Don't sell me a super nice car While so mothers don't even half a glass of water Don't tell me that shiny watch You can buy time, time's what matter Luck is not lot to your mindfulness Just preserve the vibe as the guide of your progress Sing a true and hit Babylon's running there a slasher with the wake DJ I'm blessed when luck Nothing to lose, just to taste the full moon and to be so amused. So, keep it simple, my sister, my ambition, just listening. To my meter, my brother, our version is so cheap. Eh. it simple, my Continuamos aquí, no sapo concho, soy matutino de Radio Calimera, escoltábamos este A Little Flower Hi Po, un tema que nos pedía, no sé cómo decirlo porque esto suena muy a, a radio fórmula, pero bueno, sí, nos, nos decía que, que gustaba a nuestra, a nuestra siguiente convidada, el A Inés Pascual, el A es, bueno, pertenece, es, es activista, está dentro de, de un movimiento que se llama aquí en la Galicia eh, Nice Polo Clima, que es un nodo galego, así como les dicen a, a sus radas sociales, que es de, de Madres Polo Clima. Eh, bueno, antes que nada, movo día Inés, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Nada, encantadas, encantadas, ¿no? Ya que ya te, te confesábamos eh, fuera, fuera de un micro que, que fue un, un descubrimiento, ¿no? Que, que, que saber que hay un, un movimiento ¿no? de Madres por el Clima no solo a nivel en no, Estado español, no solo en la Galicia, sino a nivel do mundial. Pero, bueno, si quieres un poco, si, que qué es esto de, de Nice por el Clima, ¿Qué, qué es esto de ser un nodo de Madres por lo, por el Clima. Un poquillo. Pues sí. sí. Dime. pues mira Dime. seguro que lembras una rapasa nórdica con con trenzas que comenzó a faltar a clase todos los vendres sí, sí, sí. eh, que se hallía muitísimo pilló muchísimos palos también la pobre eh, bueno de ahí de ahí soy un movimiento o say of future É eh, un movimento estudantil que comenzou tamén a mover os pais, ¿no? porque que menos que se se moven os xoves, pues pois nos movamos, nos tamén. É eh, un pouco tamén para dar cobertura, apoio, pero tamén para conxenciálos, ¿no? os que non estean. É eh, un movimento mundial, en todos os países hai algun modo de For Future, Parents For Future, Families For Future, e aquí, en, en España, pois pues está Madres por el Clima, que son super activas, tamén organizadas por... Pues, pois pues por comunidades, eh, fan moitas cosas, están facendo agora unha revolta escolar moi importante, de pacificar entornos escolares para que os nenos podan ir ao cole de maneira sostible, que é unha cosa moi complicada. Eh, por exemplo, tamén en, en Murcia fan moita cosa contra pues, o que está pasando no Mar Menor. Eh, Suelas eh, daquela contactaron con xente con de aquí e eh, acabamos formando este nodo que eso como se digo, é unha estrutura totalmente desestruturada de pues, poder reunirnos en espazos onde admitan menos crianzas, porque, claro, ser activista en AI, pues, pff, as veces non me é tan doado por os horarios, por todo. Então, é unha cosa moi pouco estruturada en ese sentido, porque a única estrutura que nos permite facer algo. Bueno, pues por aquí eh, Comezamos así facendo Cousiñas así imitáronos algunos eventos Tal Ata que veo a A pandemia Que foi un parón gordo E dende aquela Pois estamos mais, Ainda non dos máis pequenos no? Pero si sí que seguimos facendo cousas Por exemplo nos colegios onde estamos a formar partes da, Parte da AMPA Eh, para reverdecer os coles, hacer os patios máis, pois, pues, menos de hormigón. Fixemos unha pequena horta nun dos coles que estamos. É eh, así. Facemos cousiñas. Eh, somos un grupo aberto. Está aí, sobre todo, onde máis poñemos cousas, en no Twitter, sí. Pues, eh, o contacto para que calquera, no solo aquí, estamos baseadas en Santiago, pero en calquera punto de Galicia, pues, eh, si se abre un nodo, pues, súper bendito, que si hacemos alguna reunión, vámonos a, a, a coñecer un poco, eh, que tienen que comencen uno por ala, precisamos gente hai queda feito o chamamento que, que, que bueno que sí que, que seguro por, por lo que está comentando de, de que, que, que claro que se, se precisa xente no xente que, que se con conciencia e que esté concienciada do de una temática tan xeal grande e, e importante ¿no? como como defensa do medio ambiente Falabas ti agora do, do tema de, de digamos por decirlo de algún modo ¿no? de, de reverdecer os as escolas o As escolas actuais eh, esta é unha pregunta que non teñe trampa, ¿no? de, Pero que, que a mellor, pero te preguntamos, ¿no? eh, est están pensadas para, para as persoas, están pensadas para, para que haxa espazo donde, donde estar e eso e gozar eh, un pouco en tranquilidade, eh, eso, que sea que o estudio e eh, a escola en sí non teña esa imaxe moitas veces de de cárcere, sino de un lugar donde, donde queres quiere, ir pois, home, algunha verá, <risa> <risa> Pero es que en xedal, non sei, eu eu che preguntaría mesmo das cidades. Sí. As cidades moitas veces para que están pensadas para os coches. Sí, sí. Non sei. Pois non, a verdade, nós, por exemplo, temos aquí, eu fáloche da miña, no, da que estou eu, uh -huh. que aquí preto de da zona velha pois pues, ten un recreo pequenísimo, e sácanos a unas pistas de hormigón onde para máis sin riai, campos de fútbol e gesto, porque claro, é que é que promover os deportes estos que no nos eh, non nos coñece ningun. non hai unha sombra, non sabes, non eso, non plantas, non no que entendemos que as plantas hai que coidalas, pero precisamente por iso, para que se vexa que que hai que coidalo. O sea, se, no, se ninguén vai, se ninguén mira, pois pues morrerán, pois pues sí. Pois pues sí, pero é unha inversión de tempo que ten moito beneficio, no que vai che dar moito a cambio. Eh, eh, logo tamén, as veces falábamos do, do que despo, despois ti, cando estes nenos sean maiores, o que poden eh, ver como a normal o que decimos das cidades. Se si ti estás acostumado cada día a estar nun sitio que todo quadriculado de cemento, ermigós sin una sombra. Pues sí, despois a cidade de eche normal, pero claro, es que non tería que ser así. O mesmo chegar ao cole prácticamente ata clase no coche, que parece que os pais nas ¿no? veces quedamos poñelos no pupitre, no hai sentas co coche tamén. Sí. Eh, é mesma autonomía que non que non teñen por culpa de todo isto, porque é moi moi complicado para un neno con todos os perigos que hai por culpa destas de cousas é eh, un pouco agradable que todo facer cousas, no menos e adolescentes tamén, eh? Nos estaríamos así como abarcando un un un rádio ata que xa comenzaran eles a pertencer a grupos deles, ¿no? De sí, sí. De este día pues hasta a eso o así sí porque es gritándo a lo que cuando enengades no de dos a, adolescentes no ahí no, mm. no lembro exactamente cuánto tiempo no pero era era por el, por el inverno no desde de pa, la pasechando por por la alameda no había un grupo de rap rapazada de, de, de, eh, chicas chiques, che, de bueno de todo no eh, estaban eh, vayando va, en Brick, ¿no? Eh, estaba que, que uh -huh. alucina siempre con este tipo de cosas, estaba allí y no sé, y conscientemente uh, pensé que guay, ¿no? Que está en la rúa, tal, no sé qué. Se ve que eh, en un momento dado, pues fue un pensamiento en, en alto, no, no era consciente de eso, eh, se ve que alguna, bueno, pues una de las rapazas se acercó eh, muy, muy tranquilamente y dice, dice sí, está bien, pero estaría bien tener un lugar donde pudiéramos ir, poder poner la música tranquilamente, no pasar frío, mm. este tipo de cosas, ¿no? Que, que lo que sí. te dice, es decir, as, as, as, a veces decimos decimos muito, ¿no? De, de que verdad, de que, que si las redes sociales que si están en, están estamos, estáis todo, estamos todas en, enganchadas y pero pero luego para para cuando eh, quieren hacer cosas, no la a ciudad eh, mm. te tira muito para para atrás, ¿no? Pues sí, justamente eso es que Parece que hai un impas aí na adolescencia onde ninguén quere, non sei, sé, preocuparse, non? De que teñan un, un sitio, ou que podan estar nun sitio que busquen eles tamén. Porque eh, pasas dúas cousas. Mira, xusto que agora que dices isto, eh, comentábame unha nai tamén que, que está que está nisto, que o seu fillo pues estaba pola alameda así, como, pues, coas amigas hmm. eh pediron yo carne. Toma ya. Claro, é que diz, eh acaban, acaban indo pues aos montes, dalas aí máis apartados. Sí. que dir, eh, vale, te esquirte tan lonxe para que che deixen estar a tua bola. Mesmo a verdade que aquí non non hai nin sequera moito espaço eh, regulado para a xuventude, non? De decir, hmm. mira, poñoche aquí un centro social, un o que disti, non? Pero é que xa desregulado, o sea, menos aínda, o sea, un espazo onde non se saiba que vai facer esta xente, o oh, coidao, que non confiamos, Neles, por que non confiamos? O mesmo que paso con Matadoiro, no Que aquí había un espazo libre auto pois na pandemia puseron o peche e ocuparon o eles. Sí, porque ademais un pouco, ¿no? Eh por exemplo, a que foi as falas do matadoiro, ¿no? É a sorpresa, ¿no? Ma, mais mais grande, ¿no? De, eh, eu non tanto peche por, por desgracia porque no, eh, pues eso que as, as os os gobernos, os concellos en xeral aquí de Alá eh, normalmente eso de, de autoxestión e todo eso está moi ben nos papeles, pero despois, bueno, bueno, ¿no? pero, pero máis mais alá de eso é eh, eh, a cuestión de de pechar eh, eh, eh, sen alternativa é dicir porque non é que pechas o matadorio porque claro eu alucino un pouco que veño de fora desde no? de, que Santiago ¿verdad? que pois pues, si sí, tenemos moitos moi jardins ten a Ciudades verde é verdad que hai moito por exemplo moito centro social que eso tamén me sorprende Pero non hai ningún... Ainda que sea oficial, o que ti dís tamén é importante, ¿no? que hai outros espacios, pero oficial, non hai ningún centro de xubentú, este tipo de cousa que eh, eh, eu pregunto eh, a la xente de aquí, eh, parece normal. Iso quere dicir que é algo que, que leva moito tempo sen, sen, sen. a ver. Eh, claro, si ya oficial non está, pues, non no, é, digamos, o, o outro, non? Pois pues sí. Pois pues sí, sí, sí. Non, a verdade é que eso... <risas> É un pouco o... o se, se te digo a verdade, un pouco o que... Por, por lo que collín eh, esta outra canción que te comentaba antes, porque como todo mal, todo... Eh, a xoventude está farta de... Eu son profe tamén de, de instituto, e hai moita xente con unha cantidad de sobreinformación, de tal, de derrotismo, de... Sabes que... Eh, Outra cousa mesma que que nos, nos damos conta no no de nais polo clima é que hai que facer rede, que que non podemos creer que estamos soas, que no que non hai nada que facer. Ao contrario ticando a topa xente que está no mismo que a ti, que ten ganas de facer cousas, que tal, pois pues é super, super alentador. Mira, o, eh hai pouco que, mm, que estivemos, pues, como, como te xe dicía, despois da pandemia, pa, eso para nosotras foi un mazazo tremendo porque claro, tes costou, costou nos moito moi retomar o, o, o, o mesmo vernos en persoa, sabes, porque cada unha tiña as súas inquedanzas, no, sí, co virus. Sí. E aí pouco fomos a un encontro de ecofeministas, Eh uh -huh. só o feito de atopar xente con manós, coma tal, e logo despois volver a ser nesta na manifestación cubo contra os eólicos uh -huh. aí, ó, a fin de semana pasada. Sí, sí. Vela sala tal, é como, sabes, estáis entrando de poder facer rede, se para nós é importante, imagina, para os adolescentes, sabes, darles aí un pouco de marxe para e, e escoitalos a súa voz, que Te teñen moitísimo a dire, moitísimo, estamos sí. moi equivocados con que sean unos ninis e unos tal, pero uf, costa lles, Sí, porque ademais eh, de, de a pouca experiencia, ¿no? de, de persoal, ¿no? pero de de velos, es decir, eu sempre lembro hai moitos anos unha conferencia, una, agora non recordo o nome, pero era un un auto, un profesor vasco, él él trabajaba mucho con adolescentes, ¿no? Y él decía que claro, de, de por sí a palabra de, de que os define ya he, ya es mala, ¿no? Es decir, de adolescente, ¿no? Y él decía, "Adolesce, ¿de qué él? Es decir, digo, están es en forma, o sea, él, claro, le explicaba, ¿no? De, se puede decir que están en formación, que tal, es decir, evidentemente están creciendo, pero son personas ya, es decir, no adolescentes de nada, sí. o sea, no que muchas veces, ¿no? También está ya nos marca, ¿no? Como porque lo que ti dis, no, é por exemplo, falabás ao principio, ¿no? de, de, de Greta, ¿no? decir, de eu sempre falaba con con con quando pasou esto do famoso velero e todas estas cousas. Eu sempre sí. dicía as amigas e tal, dicía, "Madre mía, si es que la xente en xeral le puxera, o, o sea, o mesmo filtro que le está aplicando a esta rapaza le aplicará sí. a cualquier dos políticos? O sea, porque que foi unha persecución, é dicir, e eso le pasa sí. a moitos adolescentes que, que, que xa intentan saírse, que intentan facer eh, que se ven como como divís, no, como como perseguida, non no, no sei se si tedes esa apreciación. Sí, bueno, perseguidas tamén eh, non só so polo tema este de ser adolescente e polo tema do clima. Tamén. O sea, o clima mm. está englobado neste rollo de, de... Porque patena magufada casi, ¿no? Hay uff, exageradas, que no sé sí. qué. Pues esteos adolescentes eh, van comelo con patatas, o sea, yo sí. ya non quero pensar nos, nos nosos, nas nosas crianzas, ¿no? Pero é que non queda, non é eh unha cousa de vas velo dentro de 20 anos vas velo dentro de bueno, está molo a ver. Sí. Coa ora está de calor que hai. É que eh, no, outra das cousas que fixemos aí atrás foi unha campaña de de reclamar aos medios que falasen disto, porque que non pode ser que estamos ahora mesmo, hoxe, vendo o telediario, así como desconectado de todo, non? O sea, está pasando esto. Esto no, bueno, dicen, non é normal. Bueno, bueno. Vale, pero que está a pasar, que, o sea, moito insenio, moito, pero pero que hai detrás, porque estas noticias así aisladas de todo, de todas as razóns, os precedentes O que pode, o, o as posibles consecuencias, non? Pois, pois iso, todo iso, é eh, lo que vamos deixar aos nosos, aos nosos futuros adultos e adultas, como non fagamos algo cedo. Sí, porque a eh, o, o que ti dis, ¿no? esa, esa cuestión de, ¿no? De de, de, de, escoito, ¿no? de Que veño do campo de periodismo, ¿no? De, sí, eso de de de, de contexto de estas cousas, non no se leva moito, no, no periodismo, no, no actual, non no, no se leva moito, iba a dicir la tele, pero la verdad que, que, que ningún, en, en ningún lugar, ¿no? de, de, Y eso, pues no, sí, eh, eh, no sei, sé, que que unha pena porque a larga queramos o no os medios acaban Eh, aunque sea porque a la larga o, o que sale como alternativo moitas veces en las redes, acaba acaba detrás moitas veces tendo, aunque parezca que no eh, est estas grandes eh, o sea, grandes empresas corporativas de comunicación que parece que que no abando a veces, ¿no? Con gente que está en nuestro mundo, te digo, claro, eh, tú estás ahí a reventar con que si tal cadena, con que si tal canle de televisión y tal, pero todas estamos ahí pasando por filtros de, pues eso, ¿no? De, de twitters de Facebook, de, y claro, y esto está detrás. de O sea, detrás de esto están están as de siempre, de es decir, ¿no? Que evidentemente que te da una libertad, evidentemente, pero que tampoco sin volvernos tolas, pero que busquemos eso, ¿no? También, ¿eh? O que te dís, ¿no? A importancia de... De atoparse no de, de, de, de verse de falarlo de depois pues, que por eso no falaba lado do de, de, de o vindeiro 5, no con que bueno que fogo eu quede moi moi sorprendido no por por moi abraado no pola porque foi un xente mo, máis menoscir pero xente de, de, de moitos lugares de, de toda galicia non si á ordes eólicos dis non Sí, si sí, no? sí, sí. sí, sí, fora todo eu tamén quede moi moi gratamente sorprendida, pero que verdadeiramente un tema que non, o sea, eh, eh, vamos, a mí é que dame ganas de chusar o que, o sea, non son só eólicos, todo o tema, o sea que que a península estea sendo transformada nun nun xerador de enerxía verde eh, a mí dame moito medo. Que non son aquí son eólicos, por lo sur son eh, campos de placas solares pero es que non queda sitio para vivir. O sea, a transformación da paisaxe é desertificar para para xerar enerxía eh que consuman outros países. E es que moi é es que é moi grande a idea, o sea, sabes, non sei, sé, eu, eu eu o dereito a vivir na terra é que non sei. Sé, en fin, a para mí non sei, sé, ponse pues, es que che no os pesos se punta. En fin, Eu, mira, digo que son migrante climática ou e... son de Zaragoza flipas, o que, o sea flipas, eh? O sea eu, cando eu era o sea, ninguén se ten que dicir nada, eu de pequena non vivíamos estas cousas que se viven agora no verán, non era así, a ver hacía calor, pero non non era así, pues pois mira aquí temos a sorte De, de vivir moito mellor, moito mellor, un pequeno luxo. No, todos os sentidos, porque aquí tamén tens un contacto coa con natureza mm. moito máis cercano, é unha pasada. Entón, pois pues, temos que protexelo, sí, moi importante. Porque a máis a xente que o que, que, que pasa, ¿no? moitas veces que o ten, pois pues, pues, o paseo máis habitual, como ti dixe, o non sei Zaragoza, pero eu tamén veño de de fora, ¿no? De, de Valencia e eh. eu comentaba, les, ¿no? Moitas veces coa xente de aquí que parti para ir ao verde que que, xa, pois pues eso, esa Santiago eh, a contorna é eh, eh, verde, que digo, eh. eu aí, sí, eh. eh, claro, ma, dicía, tienes que hacer un mínimo de 30 40 km para falar de verde verde. Decir, ahí, claro que hai xardíns e todo este caos, ¿no? que eso é unha riqueza, ¿no? de, de que tené, que tener a, a cidade. Pero, mira, non che xa sodo xodo verde, xa lo xe do modo de vida, que é moito máis cercano á economía circular, por exemplo, non sei, eu salo aquí da casa, eu vivo, pois eso, non moi longe do, da zona bella, escoito galiñas, sí. sabes, e sí si que é máis fácil eh, pois facer redes, o sea, queras que non, a ver, Santiago, como a cidade, non é unha cidade grande, non, non. como non sei, é moito máis fácil pois buscarche produto natural, buscarte alguén que que che proporcionar algo, incluso non non mercar cousas, sabes prestarche, prestar, trocar, pois pues, máis como máis natural o modo de vida en xeral, non non usar coche, non sei, é é moito máis agradable como eso más feliz. Sí, sí menos estresante. No, que muy muy muy, muy importante, ¿no? Es decir, eh, eh, que hay cosas que son tan tan importantes de eh, que a veces no nos damos cuenta como poder ir a, a trabajar, si tienes trabajo, poder ir por ejemplo caminando, ¿no? Es decir, este tipo de cosas son y eso pues muchas veces como ti, Santiago, sí que has, has propicia, ¿no? Es decir, de, por eso también, ¿no?, a veces da un poco de, de, de cosa de, de, de, de que realmente eh, falas, ¿no?, falamos con vos, falamos con, con, con gente que estáis de, de, de, de colectivos, ¿no?, es decir, porque también hay una cosa ¿no?, que, que muchas veces, porque, claro, que falamos de tema de, de alseóricas, o falamos de, de algo que una consciencia que, que está ahí como muy muy esquecida, muy, muy pues eso, ¿no?, que no se quiere mostrar, ¿eh? que que por moi alternativo que, que segamos, por moito que estemos reciclando que todo isto é es necesario, pero hai unha palabra importante, unha feito que o tema de isto que, que parece que cando dixas un, non sei, sé, un anarquista ou que, que o tema de decrecimiento decir, non podemos seguir consumiendo a nivel que estamos consumiendo en xeral eh? primero que isto non no é tirar pedra al sol, no pero sino, no, hay, no que non hai planeta B que non hai planeta A, o sea, estamos acabando con el, o sea, non no sei sé, eh, a, a, a miña impresión por lo menos Claro. Mira, eh, antes que reciclar, hai que reducir, reducir, o sea, las R son reducir mil veces, sí. luego ya reciclar, reutilizar, tal, pero si, sí, de feito, nos estábamos comentando hai pouco que, bueno, um, aquí en Santiago, se si te das conta por lo por la auga e por lixo, todos paga todas pagamos o mesmo, porque temos unha un una cuota eh de agua, un, un, un volumen de agua mínimo super alto que ninguém chega a gastar eh, como se, se dixera no, mira, te voy a dar tres mil horas gratis de teléfono pero más pagas porque o mínimo he dices, tío, aunque bueno, que non más necesito no, sí, sí, sí eso por un lado eh, por que que claro, eso impide tamén que ti aforres a, quiero decir, una persoa que está concienciada a baforrar una persoa que o que pensa en no Na súa economía, sí, sí. Pues non ten porqué aforrar, porque, oye, que máis dá? Se non hai maneira de que che recorte no prezo. Sí. E outra cousa, que por isto xo decía, ou por isto saco o tema, uh -huh. eh, tamén nesa factura, verás que tens un volumen X polo la recollida de basuras. Sí. Un volumen. Eles calculan un volumen. Eu, por exemplo, teño aquí un compostador, eu pues, eh, miro de non mercar cosas que veñan con plástico, Quero decir que eu estou seguro que non tiro mesmo a basura, eu non, claro. non preciso sacar a basura cada día, ni cada dois días, ni cada tres. Entón, eh, que volumen, o sea, quero decir eu pensaba, no momento que se puidera, e que de feito se está a facer, que hai, pero non alá en Alemania longe, en Navarra, ¿sabes? Eh, que non hai que buscar moi longe. Pois nese momento que ti eh te penalice tirar con esa basura vas a comprar menos porque é que no non queres tirar, non queres, o sea, eh por que cambiamos cada ano de roupa que non ten sentido. Sí. Una locura. Además co todo o comercio que hai detrás da roupa, ¿no? Pero eso os envases eh por non falar de comida, en fin, pero iso se non che chan pensar, eu penso que, que o problema o, o a parte do negocio que hai aí, no? pero se, se pudiéramos comenzar, pois, por exemplo, que puxeran uns compostadores, non mm. eh, logo outro, o, o, o, o demais do resto, ese pois, se fixera unha recollida selectiva, que o teño escoitado, que se ti, por exemplo, xa separas malo, así, es que non xo recollen, sabes mm. pois que xa sería outra, outra cosa, que ao mellor havería cosas que dirías, mira, esto non o merco para, para tirarlo, <risa> para pagar por tirado, Okay. Sí, es que llegamos a esas, a esas barbaridades, ¿no? O de, de, de escoitar, ¿no? Yo que compro, eh, porque en tal sitio has tres barras de pan, valen un euro. Pero ti, no, yo gasto una al día, pero después a otra, a ti, ¿cómo? Es decir, estas cosas, tenemos que empezar ahí de algún modo también decir, ¿no? Porque muchas veces hablamos eh, de estas cosas, ¿no? Y parece que todo, guau, wow, ¿no? Es decir, eh, nos tenemos aquí una un poco, ¿no? Una, una cosa de de, de, de em, empezar cosa o comenza por algo es decir no <risa> es decir cada quente tenemos nuestros ritmos nuestras nuestras como decirlo no nuestras contradicciones es decir pues eh, digo que para comenzar acá este este camino ¿no? de, de, de o cambio necesario de crecimiento pues digo no siempre recomendamos que cada quien comence por aquella cosa que él la pensa que puede ser en un, un principio más sin selo no sé por ti que claro. considera que que o de, de momento quitarte coche muy complicado pero si sí pues tiraos a comprar menos o o o, o, o si sí que separar a, o lixo bueno pues po, po, comienza por ahí es decir y después de ahí digo no porque también la, que la gente que nos escoita ¿no? Es decir que, que, que claro que decir que vos so, sois la o o o o a nonha a resposta acir o exemplo perdoa que non saía a palabra de, de que se poden facer cousas desde, desde a ciudadanía ¿no? de, de, de que non no é no necesario ter grandes en eh, instalación ni vos pues, como utiliví no que a cuestión é, é querer facer é que cada quen... Pois pues eso, que como ti dis no por exemplo que, que non, tampoco lo tenéis moi claro Pero nos estáis escutando, estáis aquí en Santiago En cualquier outro sitio de, de Galicia E veis que isto de unáis polo clima Os chama a atención Pois pues aí está o, o, o Inés E eh, toda a súa equipa E todo o equipo eh, que comparten Toda a xente vamos da ciudadanía Dispostas ¿no? a tirar un cable eh, Están as redes sociais, eh, no Que eu creo que os caminhos totalmente, va, va, totalmente. por aí E que de feito Eu antes de coñecer eh, algunas das máis que estamos que, que rematamos aquí, ¿no? Porque mm. non, porque es coñecía de antes, pois pues, algunhas cousas non as facía, pero pouco a pouco, pois pues, i si ves que que, o sea, mirarde non comprar non mercar plástico. Pois pues iso mm, a principio parece que unha tolería, mm. porque moi difícil Pero logo vais dicindo, mira, o, o tamén porque ás veces máis máis custa cartos, parecería unha tontería, non? Pero, bueno, cando máis reciclable ou máis retornable o casco, máis tal, pois pues pagas máis. Sí. Pois pues ao mellor eh, se deixas de mercar cousas como, a, por exemplo, roupa, porque <ríe> é que para qué? Pois mira, podes permitirte pagar máis en cousas que eh así que ao mellor non pode salir de outra maneira. Coñecer xente de moitas ideas, ademais é moi é que moi refrescante, porque non que hai, que hai maneiras, sabes, de cousas que non che te ocurriran a ti. Jo, que se venga xente, <ríe> que veñan todas as Nais e pais, eh, quero dicir que somos de feito o mail, eh familias por lo clima@gmail.com, pero temos eh pais no grupo, pois pues, eh, encantados de ser nice polo clima. Sin problema. Sí, está, está muy bien, ¿no? Que, que esa, esa, esa apertura... Queríamos preguntarte, comentabas ti también que que eres maestra, que, que eres nadie, es decir, de, de, ¿y qué piensan ellas eh, o eles? Eh, sobre todo, ¿os que títenes <risa> y os que? O si trabajas con eles también ¿no? en un instituto de todo esto, de, de si te o, o contas o qué fáis... C como o, o toman, como cual é la resposta, como non sei, eh, a curiosidade de saber como como lo toman eles. Pois pues mira, eh agora que cambei de instituto, estou uh -huh. un FP, en FPP moito máis complicado porque o que se fai non non está o currículo tan con temas transversais, non, como sería este ou co coa nova lei parece ser que van poñer máis máis educación ecosocial menos base mais, pois eu dou business English, <risa> <risa> Pero bueno, eh por por exemplo en este eh propusem facer un proxecto verde que que re, reduza o gasto de enerxía, de materiais, de usar e tirar e tal, non? Eh eh diseronme que sí, Pois vou tirar por alá, e no no na eso que fora xusto antes da pandemia, o último ano pois pues tiñamos un, un... a verdade, unha cousa super bonita que a mí deixaba me parvade, ¿eh? porque eu tiña un grupiño aí de Green Warriors que venía que venían de nos recreos, eles buscábame a mí os recreos para facer aí cousas, pois pues, as nosas pequenas accións, as reivindicacións, estaban super motivados, fora super bonito, pero mira, pasou o que pasou e cortouse todo así, de esa maneira tan drástica, pero... Eu penso que están super, es que a ver, hai xente que está, eh, pois, como comos adultos, non o sea... <ríe> pero, bueno, hai xente que está, ah, non hai nada que hacer, que dis, pero como podes, como me decir, a ver, non podes decir nada, nos moriremos e que non, o sea, pero bueno, hai xente que está supermotivada. motivada, de, de toda a vida, o sea, eu penso que hai, eu coñecí adolescentes admirables que dis, o sea, gustaríame haber... Tercido como a ti, cando tiña esa edade, hai xente que alucina. e con este tema, tamén, tamén, hai moita xente moi sensibilizada e que quere facer cousas, claro que sí, pero, bueno, tiñan tamén as, as súas limitacións, porque, claro, claro horario escolar, no sei que... Pois, pues, unha das cousas que fixemos, era que así les puxeron unas caixas para ter reciclase de, de material escolar e o Instituto acordou que ia proporcionar eh, recargas para todas as cousas que se pudieran recargar, ¿no? porque tamén eh, pues, o material, polo que sexa, se fai todo de usar e tirar Que eso nunca fuera así, o sea, hasta ahora, ¿no? Luego fan un, un greenwashing ahí de, nada, te recojo esto, big por ejemplo, ¿no? Pues ahora te pongo un punto de, sí, hombre, pero no hagas, no hagas estés bolis de usar y tirar para y algo no que se pueda reutilizar, en fin. Pero sí, hicimos unas cuantas cosas, ellos quieren, sí. Qué guay, sí. qué guay, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no?, que que que é lo que ti dís, e ademais tamén é unha cousa que tamén te, temos que pensamos facer os medios, é ¿no? dicir, que, que, que non es, no es pechar os ollos, pero é contar todas as historias, es decir, evidentemente, os xovens tenen os seu retos ou sea, se as cousas que, que como todas é mellorar, pero que tamén hai moita xente nova, ¿no? facendo moitas cousas moi interesantes, normalmente esas ou non salen ou só en salir como algo aí super extraordinario, e ¿no? que no día a día ti diz que o eres mestra, ¿no? Es decir, pero pues eso, que non é negar unha realidade, pero que tamén hai outro outra forma de, de afrontar esa xuventude, de de lavar adiante, ¿no? É importante que penso, ¿no? que non somos un medio moi moi pequeno, pero en xeral, ¿no? que que os medios tamén contén sí. non só de a xente máis nova, sino en xeral, ¿no? esas historias de pues eso, historias como la como la goza e como como tantas outras, ¿no? de xente, al menos intentando e, e poñendo aí porque Porque esto, muchas veces, evidentemente, como te decías también, ¿no? al principio, cuando hablábamos antes, no que, que después de todo esto hay, hay que, o sea, una persona de su trabajo, de su, su familia, es decir, que, que eso de la conciliación, que, qué bonita palabra, y ¿eh? qué difícil <risa> hacerlo todo como como vivimos actualmente, ¿no? Sí, es un poco, tampoco es un amago, a veces no, el sector del activismo, porque dices, a ver, este sector estaría que estar un poquillo más facilitado, Pero bueno, mmm, bueno, nos, nos intentamos a bañar y, y, y siempre que podemos, pues sí, sí, como a menos, como a mínimo saludarlo, ¿no? De mira, ¿cómo poder, cómo pues estas horas? ¿Cómo vos? Pero bueno. Sí. Hay que hay que adaptarse. Pues la verdad que Que bueno animar eso a xente que, que, como ti dís, nais ¿no? polo clima en, en Twitter e despois en familias polo clima sdc arroba xemail.com poden atopar uh -huh. a, a información. Desde uh -huh. a nosa parte, de verdade, que non sei, sempre que fa, fa, falamos con, pues, eso, no? con con colectivas, con grupas que estáis de, de, de ese modo, no? Es decir que moitas veces se, se fala moito do tema que se horizontal, pues, vos sois movementos horizontais porque a la larga non hai non hai outra, no? Es decir hai que facelo entre todas, eh, eh, que se si ti queres facer algo, po propoño, un pouco e des e de moito, e despois te, te vamos a apoyar, pero pero tira, pois pues, no, no, que eso tamén é es horizontalidade, no? Que moitas veces se nos está moito este tipo de movimentos porque se dice, non, é que moi complexo bueno, pero vos sois un exemplo, por exemplo de que, de que se pode facer tentámoslo <ríe> pois pues, pues lo dicho, que, que... moitísimas gracias e que nada, que primero que si te queres engadir calquera cousa non encantada de que os hagas, claro que sí non, agrairvos moito a, a, a oportunidade de, de darnos unha voz encantadas nada máis que va, la, vo la voz la es... nosotros abrimos los micros, ¿no? Porque porque, porque están allí, es decir, y porque es eso, ¿no? Muchas veces no no es que ser que todo el mundo te teñe voz, eh, o, o, o, sea, o sea, simplemente que... oh, razón, exacto, sí. no. No, no, no, digo por ti, no digo por ti, perdona <risa> que no era, era la intención, ¿no? Pero que muchas veces no decide de, o sea, nadie por el clima, o sea, estas cosas, falan nais por el clima, decir, no es necesario que nadie fale por el escoitemosla eh y después falemos, y discutamos de todo lo que falta, ¿no? Porque esto en general, ¿no? Es decir, eh, es que los adolescentes, no, perdón, es que los adolescentes, siéntate, fala, escoita eh, y a partir de ahí, ¿no? Es que que ya digo que también desde aquí desde un micro muy fácil a veces decirlo, pero bueno, por lo menos tenemos que que ese sea o, o camino, pienso, ¿no? Pues sí, totalmente. Pues con eso, bueno, eh, vam, vam, vamos a hacer que Fagas un poco de... Preséntanos este tema con el que nos vamos. Pues una canción de, de un poco satírica o que fala con cinismo de todo esto... Eh, pues desconhecemento de la ciencia ¿no? de no creernos lo que diría ciencia porque no nos conven, eh, mm. luego del de bombardeo de información eh, eh, a falta de de, de conocimiento al final que tenemos me parece divertida pues que tampoco nos falte nunca el humor <risa> de verdad que muchísimas gracias Inés y nada, todo el mundo quiere hacerme daño los puncetes, gracias, hasta luego Radio Calimera Saudades ou vintes dos sapoconchos da Calimera Alternativa Sapoconchos. O sapoconchos. O sapoconchos. Os sapoconchos. Xa coñecemos o que unha empresa quere facer no monte da casalonga. Chega o momento de expresar o noso sentir e decir o que nos queremos. Desde onde somos a plataforma casalonga limpa de residuos. Comezamos a treballar en diferentes campos e grupos para buscar a forma de evitar o desastre que nos ven enriba. Precisamos biólogos, biólogas, químiques, químicos ou expertos en medio ambiente para o equipo científico, porque cambiarás nosas vidas para mal e para sempre. Temos que evitar a instalación da planta de residuos. Iremos adaptando, unificando e establecendo diferentes actuacións con todos os que nos querades axudar, porque ante todo precisamos da vosa axuda. E estar unides nesta loita. Iremos comunicando todo canto se faga e todas as ideas serán ben recibidas no foro de veciñas, e veciños e veciñes e nas reunións da plataforma. A Adxuntade xente e que a voz de veciñanza se difunda. A planta de residuos sitúase na casa longa, pero por suposto, afectará... A máis aldeas, a máis parroquias e a máis concellos, non son ateo. Por que precisamos que fagades vos a esta plataforma e xa pedimos a primera acción. Difusión desde xa, colgar nas ventas das nosas casas cartéis, pancartas, algo que se vexa. Propoñemos os siguientes lemas, casalonga residencial non residual, casalonga limpa de residuos. A idea é cambiar casa longa polo lugar onde vive cada un. Por exemplo, franco residencial, non residual ou casal limpo de residuos. É o mesmo cos negocios que se queiran sumar a esta iniciativa. Non me deu negocio limpo de residuos. Estamos a crear a Inoxia e imaxe, a facer dípticos informativos, páxina web, redes sociais e diferentes actividades. Pero a nosa resposta debe comenzar xa e, a partir de aquí, ir sumando e facernos máis grandes, tanto como para acabar o noso objetivo. Comencemos. Plataforma Casa Longa Limpa de Residuos, 26 de maio de 2018. Con este manifesto, documento compartido desde seu Facebook, Plataforma Casalonga Limpa de Residuos Arroba Plataforma Casalonga Limpa de Residuos Ele é Hai agora pouco máis de 4 anos Comenzaban esta loita Para eso Para ter un presente Digno un medio ambiente Onde se respete os dereitos Das persoas Os dereitos de todas as criaturas E onde Onde a veciñanza, como los dicen, tengan una casalonga residencial non residual, una casalonga limpa de residuos. Cuatro años despois, desde os sapoconchos, queríamos que nos contasen. Estivimos ali, en directo, con tres das representantes da plataforma que nos explicaron a situación que se vive, que nos explicaron cuáles son A sus sueños, a sus esperanzas, a sus alternativas que empiezan por algo tan simple a veces, no sin xelo, que, que se cumpla a ley. Comenzamos escuchando algunos dos momentos vividos durante estos cuatro años de loita de la plataforma Casa Longa Limpa de Residuos. <risa> Non a mentida e a bosta envolta en papel de regalo E si, sí, si sí a unha casa longa limpa, natural e viva como a que nos veu nacer Porque eles terán máquinas, pero nos temos a forza Porque eles terán moitos cartos, pero nos temos a razón Porque cando un povo tenga razón, porque cando un povo trabalha unido, porque cando un povo persigue unha causa xusta, pouco teñes que facer aqueles que venen coa mentira na mano. E intentarán vendernos a idea de que a empresa é boa para todos. E intentarán dormirnos con palabras doces que falan de reciclase e outras falacias. É moi curioso como eles desde o principio lle chamaron planta de reciclase. A primeira cousa que quixemos facer desta plataforma foi tumbar esa imaxe de reciclase que venen aquí a reciclar. Vidro, papel, aquí que venen a reciclar é merda. E iso non é planta de reciclase, planta de residuos. Por iso non nos cansaremos de berrar que non nos queremos aquí. E berraremos e loitaremos xuntos como unha piña ata que se decaten dunha vez que non teñen nada que traer a esta terra cos seus camións. Queridas veciñas e veciños, desde a Plataforma Casalonga Limpa de Residuos queremos agradecervos hoxe a vosa presenza aquí e queremos que non perdades folgos, que lo intentes con nos, que estas andainas desfagaberos de Toizar, que só estamos dispostos a dar pasos cara diante, ningún cara atrás. E desde a Plataforma, quisiéramos facer mención tamén a aquelas asociacións de veciños que nos apoyan, os veciños e os veciños de Ames, Tiradoiro, Santiago, Padrón e outros, outros, outros, outros eh, sitios que están con nós porque isto tamén lles afecta. E aqueles amigos e amigas que como a nós están levando a cabo as suas propias moitas contra os poderosos noutros cultos do país. Así que queremos eh, facerlles saber os da plataforma de afectados polo vertoello de Santiago de Compostela, que non están sós. Un aplauso tamén para eles, favor. E tamén para a plataforma en defensa da Rúa da Raosa porque o seu problema tamén é o noso problema. Un aplauso noso para eles. Porque aqueles que pretenden contaminar o noso país é porque non teñen ni idea da condición dos galegos e das galegas. Aqueles que queren encher de merda a nosa terra non saben que enchen de merda tamén os nosos corazóns. E por iso... Todas as causas son unha mesma causa. E por iso é que pensamos e decimos e borramos os catro ventos que queremos unha galita verde e non unha galita negra. Moitas gracias a todos, de todo corazón. Salonga, residencial, non residual Calo, residencial, non residual Teo, residencial, non resigual. Fora toi sal. fora toi sal. fora toi sal hai catro anos, sobre maio-xuño ¿no? eh, pois un, un, un concello que unha empresa de residuos de Vigo despois o que se chamaba Poisal ¿no? que acaba de adquirir a canteira e ir polo Concello eh, a decir que primeiro dixera que quería facer unha plantación de eucaliptos e despois xa meteu un proxecto proxecto non, bueno, como un aviso de que quería facer unha planta de biogás aquí, non? entón, xa cando chegou o proxecto que o arquiteto municipal xa pideu un proxecto máis congruente, tal, cando chegou o proxecto publicitaron cos veciños, pois nos chegou a información e se fixeron un par de asambleas informativas na 1º Concello e outra xa uns cantos veciños nesas, aí xaixemos que había que, que ver falar e ver que facer. entonces cando empezamos a ver esa documentación, a idea era... aquí, nesta finca toda da Baixo, trece hectáreas son... sabes que está toda esplanada, que é donde usaban, sí. era onde tiñan o, o establecemento de beneficio, ¿no? onde sacaban a grava, todo traban os camións... Pois pues a idea era poñer aquí unha planta de biogas para procesar hasta 90.000 toneladas de residuos de depuradoras, de residuos de conserveiras, de ence... Aí vías os, os códigos e entraba casi de todo que fora eh, orgánico, non? Sí. Entón empezamos a ver problemáticas de outros sitios con ese tipo de plantas e era unha verdadeira burrada porque había olores insoportables, había problemas de de todo tipo de bicherío alrededor deso de e sobre todo un tránsito continuo salía polo, polo volumen un camión cada cinco minutos entrando e salindo cargando de tipo de materiales que insoportaba eh, o sea, para a comarca era a debacle ¿no? entón eh, a partir de eso se, en, en 15 días conseguimos ¿no? 15 días sí, se montou sí. a plataforma e conseguimos arrancar para empezar a apoñarnos a eso frontalmente ¿no? desde o Concello pues, o arquitecto municipal fixe un informe conforme isto siquiera cumplía a legislación urbanística do Concello e tal E pasaron uns cantos meses, voltas pa aquí, pa lá, tiras e aflóxas, cristos con un sí con outro, ¿no? e con outros. Desde aquel momento, pois, pues, nós sempre éramos culpables de estar cos demais. Eso, verdad? Desde o sí. primeiro día. Sempre éramos culpables de estar cos demais. E, ao final, ese primeiro proxecto se paralizou por un informe que o Concello meteu en, en Medio Ambiente, que decía sí. que era cumpía a legislación. Entón, o día seguinte, xa, a empresa meteu outro proxecto, no que decía que iba a explotar a canteira, porque tiña a concesión mineira, comprara todo esto a un eurómetro cuadrado. ¿no? Para que te facase unha idea. Setenta hectáreas, setecentos cincuenta euros, máis ou menos. Un pouco, para, digo, para xente sitúe, es decir, estamos falando, decir, de sitúe, é dicir, estábamos falando, é dicir, isto é es, escasa longa, estamos a oito km nove de sí, padrón, en, lia, en a línea 8... recta, 7 kilómetros do centro de Santiago, de padrón a menos, a tres ou 4 e eh, estamos ahora mesmo na pista da canteira, esa que decimos que é pública e que ora, pues, a Xunta lle acaba de regalar a, a empresa e o Concello, pois pues, nos creemos que non fixo todo o que podía para evitálo. Digo, pues un pouco para a xente de Sitúe, sí, ¿no? sí. Decir, desde que estamos sí, falando sí. de que en este espacio eh, se... se ya, o sea, ya de por sí, de o primer plantexamento era poner unha planta que, al final, é unha planta tra, de, de tratar lixo sí, a nivel eh, industrial. Médica, claro, industrial. Claro. Sí, sí, digo, pues perdón. Aquí digo. alrededor, o que ves todo, son 70 hectáreas sobre 100 campos de fútbol, que os dirían aquí, non que é toda propiedade da empresa, dunha empresa de residuos. Non? Uh -huh. Que despois de catro anos, por moito que a empresa di que quer que, que explotar unha canteira, xa ves explotada que está. Sí. Partimos da base de que esta canteira xa xa entrou en quiebra eh, polo, polo precario que era o material, e eh, polo fondo que estaba, o material precario é encima de un montón de zaor e eh, que non ten viabilidade económica ninguén a esta canteira, xa o efecto en sí de, de, de manter a explotación da canteira eh, porque a empresa eh, presentou un plan de restauración que, bueno, pois con lagunas e defectos por todos os laos pero se si test activo o que é a industria mineira pois pues, o plan de restauración podelo ir modificando eh, sin ter que presentar un novo e aumentando códigos LED e todo eso o cual é un parapeto para ele manter a cuadrícula explotación mineira e a cuadrícula mineira para poder restaurar por fases e ir ampliando os códigos LED e podendo meter máis basura nas partes que en teoría non se van a explotar entón, eh, bueno A raíz de iso, tamén se veu co inconveniente de que a pista da canteira era pública, porque, ademais, así consta no proxecto de concentración parcelaria, no proxecto definitivo de concentración parcelaria, registrado no registro da propiedad de, de padrón. Pero, bueno, con as artimañas de moi dudosa legalidade, pois presentou os documentos privados anteriores a, ao registro do, do, do, do, do proxecto de concentración parcelaria, e eh, eh, bueno, pois eh, ao final eh, propuxo unha expropiación porque ele decía que a, a carretera pois, que non era pública, que era de titularidade privada como unha finca, que unha finca que non existe Porque non, o, o que está fos, fora da concentración parcelaria non existe como tal finca sino era unha, unha un bieiro de concentración parcelaria e sí. Eh, ca nosa sorpresa de que a xunta de Galicia pois eh, Lle concede a expropiación do, do, do vieiro sí, este no? Co mero fin de coller collere bloquear o vieiro Para facer aquí o que eles lle dean a gana En todo o seu ocultismo posible E sin a vixiancia de, do que é a ciudadanía E a parte só de eso, Que é un vieiro que se leva usando eh, Centos de anos e eh, Que de repente, pois nos estamos sin vieiro agora estos efectos, ¿no? O vieiro sae de por aquí esta, esta, digamos que a onde esta, estamos agora, esta, eh, eh, poderíamos eh, estar, e eh, eh, claro, poderíamos eh, estar nos terreos do grupo ¿no? Toisal. Sí, pero que en principio os terreos dicen os o sea, oficialmente son de registro, o o vieiro é de de Toisal, claro, evidentemente os veciños non estamos de acordo en absoluto e eh, eh, bueno, pois pues, eh, en eso estamos ahora mm. porque unha vez que chequeu da planta de, de biogás, pois pues, o que se pretende é que é moi atractivo, é un oco como hai aquí, fruto dunha degradación urbanística, de unha degradación mineira pois, pues, eh, collera rechelo de basura, que ao final e ao fin e ao cabo, é de todo o que estamos a falar non pues estamos si a falar da, de outra cosa Se as efiso, se miras hacia lá arriba ves todo aquel arboleda? Si sí todo eso tenía o mismo fondo que, que o co de aquí. ¿no? y eso xa está todo recheo, suponemos que será material de construcción, porque en superficie o que parece, pero bueno, hai plásticos, hai cinzas hai eh, váteres, plaquetas, y ten, calculamos que entre 20 e 30 metros de fondo xa, o que se meteo aí, suponemos que, que foi anterior empresa, no Pero a sí. empresa, ou non sabemos, non nos atrevemos a decir quen foi, eso deberá investigar o medio ambiente, que xa yo notificou o Concello no 2015, a plataforma, fixemos un informe de 20 pico páxinas para meter como alegacións a medio ambiente, dicindolle todo o que había aí arriba, e obvio, unho tamén, dixo que lle faltaba información, conseguimos con ese informe, que se recitara o segundo plan de restauración que meteu o terceiro plan de restauración que meteu a empresa, por falta de información, dixo a a medio ambiente, pero aquí non veo ninguén a constatar o que nos decíamos, non? Eh, nos dixeron do Seprona que xa eles denunciaran ese vertido aí arriba tamén, non? E o máis peculiar é que ahora mismo a empresa ten xa un plan de restauración aprobado, no que di que non vai a meter nada de fora, pero no que non existe eso, no que non existen estos edificios Fui, nos que volta. estás ti, non? A propia Dirección General de Minas aprobou un plan de restauración, no que estos edificios que temos aquí ao lado... Xa non no están. Non existen, non, non, simplemente non existen. E eles firman que ese plan de restauración que é viable. ¿no? Decindo ademais que costa, vexo o que hai aquí arredor, non? Sí, pois pues din que van a restaurar todo isto con 134.000 euros. Sí, 134.000 euros, bota a conta, sale un euro e medio metro cuadrado. Restaurar isto bueno, con un euro e medio metro cuadrado. Va, ¿no? Vamos a intentar facelo porque vai ser complicado isto para a xente que porque como isto da radio, é digo, entendan isto que decimos que estamos a carón de, de, de dous ciudades como Santiago de Padrón, que estamos eh, a Garó no, estamos no, no término de Teo y estamos en Casalonga, es decir, estamos en una zona de, de como un pequeño monte, es decir, que si tú ves parece para los que somos un poco más bellos, algo así, tipo no tan aislado, pero más más, es decir, como está ahí un un espacio abandonado de, de esto que se llama ahora arquitectura industrial eh, eh, eh, que si ya el complejo, ¿no? Porque hay como vemos que hay un encolo, o de, en el sentido de que habría habría que ver, ¿no? El tema de de aguas, de cómo está la filtración, etc. Eh, lo que queren poner, es decir, o en principio es decir, eh, está aí eh, unha instalación de, de mega industrial de lixo, eso con, de, por lo que comentabais outro eh, día, en ¿no? la reunión que, que, que hicisteis cara ao público, en un momento determinado sí que había unha clara, digamos, apoio total do Concello, e agora no que non lo haxa, pero hai unha cousa que non sabeis moi ben, non? Non no, no entendemos, a verdade oímos as, as declaracións do, do alcalde na radio e eu vou falando cos compañeros e a cara de perplexidade de todos, non? Non é algo que non entendemos, non entendemos. Já última acusación de, de estar en precampaña, isto, ou non sei, como se fóramos un partido político, como, non sei. Sí, sí. Non, non entendemos, non entendemos, supeño que esta tarde na na asamblea esa que informativa que convocou xa, explicará e dirá porque nos ven precampaña Pero bueno, a lectura que facemos é que é que para nós estou a constatación de que de que conseguimos manternos equidistantes de todos os partidos políticos en estes 14 anos, ¿no? porque creo que o único que faltaba por acusarnos directamente de iso era Sondeteu e xa, xa está xa o temos. ¿no? Pues cada vez que nos reuníamos con algunos partidos, a los 15 minutos de reunión nos acusaban de estar con nosotros. Vecinos y vecinas de Teo y todos los alrededores, se me consta que hay gente de Santiago, Tauro, de cientos de sitios que han venido a apoyarnos, nos pretenden instalar en este concello, en esta cantera que ahora vamos a visitar, una planta de residuos malorientes y apestosos con la única intención de enriquecer el bolsillo de uno, o a lo mejor varios, no sabemos empobreciendo la vida de todos nosotros y eso no se lo vamos a permitir para eso os necesitamos a todos vosotros y al trabajo que cada uno pueda aportar para conseguir el fin común que es que esa fábrica de mierda no se instale en nuestras vidas para siempre y quede simplemente como un mal sueño que es lo que al final de todo va a ser Pero solos sabemos que no lo vamos a conseguir, solos no vamos a poder. Por eso os necesitamos a todos. Y lo más importante y que no conviene que nunca olvidemos, no nos podemos relajar. En cuanto nos relajemos van a venir a por nos. Hay que estar siempre con mucho cuidado y muy similinamente. Por lo tanto, hasta que esto no esté firmado con un papel donde diga jamás se montará eso en la mina, hay que estar preparados y hay que tener pancartas en casa. de acuerdo No las quitéis, por favor, seguir con ellas porque nos consta a los de la plataforma que en la dirección general en la dirección general de calidad, en toda la junta saben que somos coyoneros, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dijeron <risa> este, este sí. La primera advertencia que se... vamos, advertencia lo ¿no? que nos dijeron era que por qué no habíamos ido primero por allí en vez de montar la que habíamos montado. ¿Vale? y eso que era solo el principio de las pancartas ni siquiera había en todas las casas y como está ahora que realmente no he nacido aquí llevo 21 años es como si fuera de aquí me siento orgulloso de pertenecer a esta comunidad que es capaz en dos semanas de tapizar de pancartas un consello entero Su, supongo que falabais antes de que de si sí, no en estos cuatro años, y que, ah, no, bueno, visto otros lugares, ¿no? donde se pusieron instalaciones parecidas, decir, y, y suponemos que el impacto ambiental es eh, bueno, brutal sobre sobre el, ter el terreno donde Sí, mira, este... no, al principio cuando se falaba de la planta de de biogás, eh atopáramos información de una planta que se pusiera en en, en, en Valencia. En, en Castellón. ¿Vale? Uh -huh. y, y era muy curioso porque el proceso era exactamente igual, ¿no? Al principio todo eran grandezas e puestos de trabajo e dinamización del entorno e tal, e un ano despois empezase a escarbar nos medios locales, non? E eran protestas veciñais, eran cheiros, eran problemas de ratas, eran problemas de vertidos por ali arredor da empresa, eran empresas que se iban do mismo polígono industrial, o sea, empresas que se iban dun polígono industrial, imagínate neste en entorno. E ¿no? sempre o mismo, e ahora miras para a canteira, que é o problema que temos ahora encima da mesa, e... E acabo de ler hai uns días a noticia de da, mina esta, da cantera esta Monteneme. de Monteneme, non? no que despois de 15 anos a empresa desapareceu, non pagou nada, non puxe un peso, como pasou aquí a anterior concesionaria, deixou todo cheo de merda, todo contaminado, e ora é a xunta que vai pagar esa restauración. Este este, non? Pero curioso tamén que a mesma xunta que aceptou unha restauración de 70 hectáreas por 130 e pico mil euros, di que nivelar un pouco, eh, asegurar uns taludes e vallar que lle vai costar un millón e pico. Si que non teñe ningún, ningún eh, sentido decir, Desde no... hai catro anos, se si algo constatamos É que É que isto é unha tomadura de pelo sabes? Cando desde fora presumes Seriedade nas institucións Ves que é xogo político solo. Outro día me decía un amigo Que desde a plataforma tamén facemos política non? Sí. E eu, se si é eso Se si si facer política Isto que estamos vivindo, non, desde logo Que non facemos política Eu empezo a pensar que os que non están facendo política Somos os políticos, non? O mejor sí que nos hacemos política, ¿no? no sé. Sí, bueno, política, o sea, una cosa es política o otro partidismo. decir, vamos hacer política en el sentido de que estáis intentando que en este caso a, a vos o, o, o la, la gente de, de que estáis dentro de la organización, que es gente que vive aquí, quiere decidir sobre qué se va a hacer, sobre un territorio que va a afectar, se faga o que se faga, y que en este caso se están hablando de, de pues, industrias, puedo decirlo muy suavemente, moi perxudiciales é para o día a día, non só egoístamente para vós, sino para todo lo que pode ser la bisbarra, no? É es ante eso, despois de 4 anos, en vez de claridade, por lo que comentáis, se encontráis todavía máis oscuridad, no? no foi, foi unha pena a principios deste de ano se abreu unha pequena luz, de unha posibilidade de negociación de compra por parte do concello dos terrenos, ¿no? Pero ni siquiera se iniciou, non hougou contade política tampouco, aí nese nese caso e y... Entonces foi foi un, un xerro de agua fría tamén, ¿no? porque a primeira vez que víamos que podía haber unha pequena posibilidade, tampouco moita, non porque eso, ao final, é un caixa de bolillos, aí, fai falta un financiamento, fai falta poñerta a corda moita xente, sí. moitas entidades, pero era ese fío do que tirar, e foi mazazo, porque eso, a primeira vez que víamos unha posibilidade de poñer un, un punto final a esto, pues nin naceu. Bien, en este momento, eh, a empresa, eh, por lo que outro día comentabais un pouco, eles, eh, estarían dispuestos a vender? Parece. Eh, Non, non, non, sabemos, non chegamos a ter unha primeira reunión porque non. si que a Xunta se ofreceu a, a coordinar esa primeira reunión entre empresa, concello Xunta e plataforma. Si que entre liñas o que flotaba no ambiente era que alguén sabía que a empresa estaba disposta a venderlo. Uh -huh. Eso é o que nos chegaba por varios... nos fixeron chegar vamos a decir así, verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí, nos fixeron chegar sin decirnoslo nadie que a empresa quería vender. entonces Era un bo punto de partida. Evidentemente había que falar de moitas des alrededor todo do que había que falar sí. isto é un, é un marrón ao final sí. pero tamén era unha, unha oportunidade unha, para contorno que, que concello se pode permitir o luxo de ter 70 hectáreas de monte así de localizadas, así de comunicadas non? Sí, no, no, é que, no centro do concello unidas para facer proxectos de todo tipo desde medioambientais a de ocio, tempo libre Sí, que é a posibilidad, é... Eh, o sea, aquí coñerían ¿no? dotacionais, coñerían partes forestais, coñerían partes de ocio, coñerían partes de servicios... De, o, a, para un poco, no? Es decir de, en el caso de, digamos, co, o, si para limpar isto, es para que isto este en condiciones para facer lo que xeixa, digamos estos usos que, que, de que ti falas, vos canto calculáis que pode ser de... Temos, temos un plan de restauración Ajá. feito por un, por un enseñero de dinas, ¿no? que sin tener en cuenta que ahí arriba hay como 400.000 metros cúbicos de residuos, porque no tuvo en cuenta residuos sin poder catalogarlos, clasificarlos, sin sí, sí. tener en cuenta eso, te salen sobre dos millones y medio de euros esta restauración, ¿no? uh -huh. hacienda simplemente nivelando taludes, asegurando, botando capa de terra y haciendo plantación, y demolendo todo esto, porque sí. estos son cartus La estación de buses de Santiago costó un millón y pico de euros de molela, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero esa como estaba ahí, esa se demoleó bien. ¿no? Sí, sí. Y entonces sabemos que eses 2 millóns e medio facelo moi ben Ahora, eso todo ten moita cintura de, Para ir para un lado e para outro Unha vez que se saiba que se pode facer con eses residuos Si teñen que salirse si Poden quedar aí facendo unha clasificación Facendo un cribado, un machaqueo Unha vez que se saiba tamén si isto poderia depositarse aquí Ou teria que salir, todo eso O resto, por nós está ben o sea, Unha vez que se analizan esas aguas claro, eh, que, dan da niveles, que dan niveles aceptables Por nós eso pode quedar así Sí, no, si el entorno, por suerte, o entorno natural, muchas veces eh, tiene esa capacidad, de, ¿no?, de, de, de, por decirlo de algún modo, de, de reconvertirse el mismo, ¿no?, si dejamos, y esto aparte, entre muchos, ¿sabes?, de BOA, ¿no? que como ha habido como una, un, ha habido, ¿no?, es eh, un abandono de, de la industria, de, de en este caso, también desde el Consello, evidentemente, de, de, de, no, desde la Consellería, es decir. De no, de todo Dios por Exacto, todos los lados. No. ¿Cómo pueden entrar 400.000 metros de residuos durante 10 años no centro no corazón dun concello sin que se dentro dunha mina, sin que se entere o concello, sin que se entere a Dirección Xeral de Minas, sin que se entere Medio Ambiente, sin que se enteren, non, porque hai documentos nos que se notifica, non, Todo todo iso, sin que se tome ninguna medida, sin que fiscalía investigue, es ese vertido de arriba a min me parece claramente un delito, falo desde o profano. Si, si, si, está claro, claro. O mellor despois nos vericutos legais resulta que non e que Sabe Dios. ¿no? Tamén estou aprendendo gracias aos, aos abogados que onde dije digo digo Diego y las cosas que parecen no lo son. ¿no? Pero, pero ten toda pinta de un delito, eso que biches aquí na planta esta outra daqui arriba ten toda pinta de outro delito, ¿no? Cal é o obxectivo da plataforma? O obxectivo da plataforma soamente é tú. É que esa merda non venña para aí nada máis. Eso é o que queremos. Vale? Nin cores políticas Ni nada de eso, aquí tenemos cabida todos y todas, porque esto nos afecta a todos y a todas, ¿vale? Así que, todos juntos y todos unidos contra esto que es de lo que se trata. Sí, porque además en el tema de abogados, eh, coincidió que hay unos días falábamos... Perdona, ¿no? que él acaba de llegar, eh, era secretaria de la plataforma. De la plataforma. Eh, de sí, supongo por eso que otro día a escoltarte, sí que, ainda que yo estaba ahí un poco tal, pero bueno, así que te escoitaba de... Eh, digo porque otro día hablando con bueno, con una también una abogada que ya está más no en el campo también de, de, de abogacía ambiental, pero ya digo están en, en, un, en un tema llevándolo en Lima de en Limia que también están ahí con le comentaba eso que que llega un punto en que desde esas administraciones Se está exixendo a ciudadanía que, que está querendo hacer estas cousas Pois pues niveles de, de casi profesionais para poder hacer cualquier reclamación eso é real, non? É real, porque as leis eh, como todos sabemos son xenéricas non ah. contemplan casos concretos e entón son modulables vas para un lado, vas para outro, vítese. A legalidade dos proxectos da maneira que o papel, o que decimos sempre, aguanta todo, non? Como é sufrido, ¿no? sí, que se dice en castelazo. Que se problema. Sí, sí, mira, un exemplo moi curioso de como a, o papel aguanta todo e se leva a lei a donde se quere. Eh, no, no, no plan de posta en seguridade que a propia empresa toisal Toizal entregou, porque xa si se va xunt, xa si se a legislación que, que ten un plan de seguridade, non? pois puxeron que iban a poñer a vallar todas as caídas a desnivel e demais con valla de metro e medio de alta, malla cinexética e tubo de 4 centímetros eh, anclado sí, con para. formigón o chan, non? Aquí lo tienes. Sí. ¿No? Sí. Pero isto é o mellor que hai, porque mira todo todo ali arriba, vestía ali algún cierre, algún tubo, algún... Pois pues non só puxeron isto, sino que veu alguén de minas, constatou que se cumplía, O sea, co papel que meteron en minas, veo alguén de minas e dixo si, sí, si, sí, sí", tuvo de metro e medio de 4 centímetros ¿no? e firmou que se cumplían todas as condicións. Que máis alá de todo isto que estamos falando estamos falando de que un sitio que realmente é, é, ahora mismo actualmente é peligroso. É mm. decir, un sitio que, que hai desniveles brutais, que pode pasar a alguien, que pode, é decir... O único que hai que ver desde aquí é a densidade de población que está, que aí está o, o sí. Concello de Rois, de Brión de Ames... O sea, eh, eh, estamos na ladeira, oh, no, no cumio do monte, uh -huh. eh, está toda a ladeira e para baixo, que sí. ao final, aí os, todos os acuedutos, eh, todos esos, van a dar ao río principal, que río Sar é o río Xare, como uh -huh. correspondiente ao río Ulla. Sí. O sea, que non, é, non estamos a, a falar de que estamos 8 kilómetros dun lado, oito kilómetros... Non, non, é que desde Padrón a Santiago, calquera que coñece isto, sabe que non hai 100 metros sin unha vivenda. Sim. Uh -huh. uh -huh. Entonces, eh e eh, eh, se si damos a volta hacia outro lado do monte, pois pues, xa está o concello de, de Teo, a Ramallosa, están todas as aldeas que conforman toda a contorna esta, non estamos a falar de que, bueno, pois pues, ao final estamos 8 km dun lado, non, é que estamos no medio dun no núcleo de población. Se si nós no, fixéramos unha estimación ao principio, en un radio de 2 kilómetros de aquí, hai sobre mil personas vivindo. Si te vas a un radio de 4 o 5 km está xa perto Miráns, o sea, uh -huh. Y se si o amplias o radio a 15, 20 km, pois toda a área de influencia de Santiago, pois pues estamos 200 a pico mil persoas. Sí, e bueno, despois de de 4 anos, outro día que estivemos un pouco en la asamblea, la xente dent por lo menos de, de apoyo, non sei, sé, en estos 4 años, no, pero pero estar estaba, es decir, despois claro, no día a día sempre supoñemos e polo que dicíais, no? Es máis é máis complexo co O compromiso de decir que O sea que atuamente Ni Concello Ni Consellería Ni moito menos Os outros gobernos decir, de... O xa sea, no... no, Para falar Non hai posibilidad Non o sea, no seguimos adiante Que había legal uh -huh. E é así que Si os seus plazos os seu valentito E o seu camiño Pero vai andando E uh -huh. o resto Pois pues, estamos tamén moi afeitos A subir Baixar Volver a subir Volver a baixar Pensar que se acabou todo E de repente non se acabou Xa o sea, tocamos a Mel e o Fel Claro E así seguirá sendo, supoño, que os próximos anos. Se si te, si algo temos claro, que esta guerra é para moi longe, para longo, e que aspiramos a que vaya vendo renovación, e que vaya entrando xente porque é o que dá vida a estes movimentos. ¿no? Importante, non? Ou a parte legal, que creo que decir que isto moitas veces ou desde os de medios olvidamos, non? É dicir que aquí hai cousas que legalmente es casi moi, moi, moi improbable que se estén facendo cosas ilegais, é dicir, dentro de lo que habría que ver, non? É dicir, pero que é moi posible que non se este cumpliendo a lei Y eso, eso creo que, eh, supongo, muy la muy ferramenta... Muy muy posible eso. Sí, no, no, por eso digo que, que, que esa, creo que una, la ferramenta, por desgracia, con la que mejor se va se batalla, ¿no?, en ese, en ese sentido. Pero vos, que lleváis a bastante tiempo, que vais a, a continuar en un momento dado, que vamos a intentar señalar un poco, es decir, de, de esa noticia que gustaría recibir algún día. Pues al principio peleábamos porque cambiara la ley. Yo creo que ahora si sí la noticia es que se cumple la ley, Xa, alucinamos xa. Esa sería moi boa Outra moi boa foi a que tivemos en Xaneiro Con esa vía que se abría De, de negociación Porque eso sí poderia dar lugar a un, a un final definitivo non A un peche en falso non? Como pode ser gañar unha batalla judicial O problema é esta empresa Marcha e pode vir outra Esa posibilidad claro. de negociación Abría esa posibilidad de punto final E era moi importante explorarla se pechou ou non sabéis vale o... non chegou a abrirse vale. Vale, vale, no, vale. O, o, malo, o problema que, que vemos nos próximos 11 meses é que vamos a ser unha pedra continuamente para tirar a cabeza dos demais e ¿no? claro. vamos a, a levar por todos os lados cando, cando é o peor que nos podía pasar pois pues, pues si sí nos va a tocar. Sí, que además que eso, ¿no? que moitas veces po, podíais ser que, que sea de cualquier sitio tener, pero decir que eso, que falamos, de, estamos hablando con tres personas que que son xente como cualquier outra, decir, un profesor, abogado, o que se xa, ¿no? es decir, pero que no estamos falando, es decir, estamos falando gente de aquí, de Casa Longa, que lo que quere é poder vivir en un lugar seguro eh, donde non haya contaminación e eh, donde se respete os dereitos dos de vecinos. Eso é eh, o que quereis, a la larga. Exactam Exactamente. Exactamente. <ríe> Digo un pouco para que a xente se estive, ¿no? Que no no es, es, está pasando, la autoridade está pasando aquí en moitos lugares, ¿no? Es decir, de Bueno, pois pues, por nós no era un pouco eso poder contar dentro de nuestra pequeñez lo que lo que está sucedendo, continuar ahí con a mi banda de que eh nós cos plazos establecidos eh acabamos de formular demanda contra o plan de restauración tal como viñemos informando durante todo bueno todo este tempo a demanda xa está xa está presentada por fin e gustaríame moitísimo agradecer a, a intervención nela de José Carlos dun veciño que de forma totalmente altruista se deixou aí media pestaña e parte da outra e, e quería salientar a súa mm, o seu bo facer nese, nese procedimento eh, a súa disposición en todo momento para, para, para levar a cabo eso no? sabedes que é unha demanda moi laboriosa eh, donde se tocan un montón de puntos ainda que realmente o centro dela é o plan de restauración e eh, bueno, a espera de que conteste Toisal e Administración é un proceso lento ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia e nada, continuamos aí Que é o máis importante que a pista se xa non sou deles? Non, o máis importante é que non entre merda aí. É moi importante estar, porque o mellor, se si, si tens que vir a colocar sillas un día, ou tens que, que, que ir a, a poñer as camisetas ali, é traballo que me saca a min para poder ir a unha reunión no Concello, por exemplo. E se non teño que ir a, a por os altavoces, teño que ir a buscar as camisetas, e teño que ir á reunión no Concello, ou á reunión en Minas, ou non sei que. Sabes? Entón quero decir con isto, que non é necesario ter un máster doctorado en no que sea. Sabes? O único que, que hai que ter é dicir, bueno, pois pues, eu que podo facer? Isto, pois pues, fago isto, aí xa está. Vale? Por iso quero invitarvos a todos outra vez, todos e a todas, a que eh, participedes, aportedes este ADEX, vale? Porque é moi importante. Porque eso é liberar tempo a esta xente que está aquí, eh. Sabes? Claro. E... e incluso, olle, aportar ideas frescas, iso é fundamental. Porque as nosas xa están recesas. De vez en cuando sale alguna boa, pero xa recesas. Sabes? Entón, esa frescura, guai. É o que necesitamos, aire. <risa> e nada máis! <risa> Radio Calimera Saudades ouvintes dos sapoconchos da Calimera Alternativa Xente humilde e traballadora Que non pasará, xa máis pola pedra Contaminarán a nosa auga Os nosos ríos, o noso aire Os nosos montes serán parte víctimas de... Siente maior Está che moi caimada Únete, únete como os cantaban desequilibrio mental, únete ya sea desde a tua parroquia, desde a tua cidade, como a xente de plataforma Casa Lonca Limpa de Residuos, ou como las nais polo clima, ou como tamén a primeira das nosas protagonistas, Monse, no? De, de, o colectivo por agua limpa xa non para dicir non a esa ganadería industrial en, en limia e en baixa limia e eh, en toda a Galicia decimos si pola natureza, si polo clima si por ese verde que a nosa vida e non a la destrucción de, de a terra que habitamos que habitarán as nosas crianzas e as súas dicimos si a natureza Sí, a esa Galicia, a esa Galicia viva, a esa Galicia donde todas podemos convivir, todas las criaturas donde hay un futuro y un presente real. Por esa Galicia, gracias a todas las que en lo pozo día a día dais un granito para que cada día podamos estar en un mundo un poco mayor onde a esperanza e na natureza sean as nosas guías e de verdade. porque sexa un presente e un futuro xeo de sorrisos, de vida, de natureza e de apertas adiante como esa pequena gran superpotencia que somos a humanidade, criaturas, e a todas, grafiñas, pola escoita. Radio Calimera, Radio Libre e Autoserida. As 11. A ver. Centampo. Radio Calimera. Alternativa. Os sapo conchos, Los sapoconchos Los <risas>